Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska Nem! Én csak boltba járok, sajnos kosztában már nem Nem! Visszaszámolok 100, 99, 98 Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten 2018. november 5-én, hétfőn megpróbálok valamit elmesélni önöknek. És mire vége lesz a műsornak, addigra többé-kevésbé ki fog derülni, hogy mennyire sikerült, mennyire nem. <kül> Teljesen hiába való próbálkozás. Nekik ezen egy reggeli rádiósorban valamit elmesélni, úgyhogy az embernek fogalma nincs, hogy az 10-20-30 perc, 1 óra, 2 óra vagy 3 óra lesz. Miközben az emberek reggel bele-bele hallgatnak egy rádioműsorban, annak érdekében, hogy megtudják, hogy milyen az idő. Süt a nap, hány óra van, hét óra múlott, négy perccel. Elvitték el a szemetet, hát ahhoz ki kell menni az utcára. De ez a kéfejancsi, ez valami más. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Bármikor betelefonálhatnak bármilyen témában, 0614890999 valamint 063671161. Én azért igyekszem elmesélni valamit, amiről utóbb kiderül, hogy sikerült-e vagy sem, egy szóval nem biztos, hogy elmesélhető. Nem tudom, van-e olyan a hallgatóim között, aki tudja, hogy kizongorázik. 061 489 099 Jobb, ha biztosra mennek, találgatni nem érdemes. Ez egy 2004-ben kiadott lemeze Jó reggelt, szia! Sazam szerint, ha jól ejtem, Csucsó Váldész. Tökéletes. Akkor ezt elmesélem neked, hogy miért zongorázik ő itt most, és ezzel nagyjából elindulunk abba az irányba, amiről beszélni szerettem volna. Jó reggelt, Tibor! Csucsó én a magyar rádióban ismerkedtem meg, vagy legalábbis emlékeim szerint ott kellett volna, hogy megismerkedjek. Gyakorlatilag, amivel nem ismerkedtem meg a magyar rádióban, azzal vagy megismerkedtem kamaszkoromban, vagy sohasem. Ott volt egy olyan inspiratív közeg, ezt most le kéne írni magyarul, nem fogok neki kezdeni, amely úgy hatott rám, ahogy... Aztán bevetettem magamat különböző boltokba, már azt követően, hogy megtudtam, hogy ami nekem tetszik, az Csucso ez akinek van egy apukája, ha minden igaz, az apukája, ő Bebo de ez egy család Kubában éltek. Bebo Valdes-től és Csucso valdes van egy csóbolemezem, soha büdös életben nem hallottam őket élőben. Amikor Legutóbb Spanyolországban voltam a Humpolával, akkor Murciában azt fedeztem föl, hogy ott fellép Csucso október 31-én. Ez a múlt héten volt, a múlt héten nem voltam Spanyolországban. Hogy az volt bennem, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne kelljen hazajönni, És akkor egy csomó administratív dolog jut az ember eszébe, repülője egy rádió műsor, szponzorok. Egy csomó lényeges vagy lényegtelen dolog, megfelelő rész aláhuzandó. Mert az volt bennem, hogy én ezt a csucsováld, de ezt, ezt én szerettem volna meghallgatni. És hogyha odavetette a sors, ott nézett le rám. Mondtam a honpolának, hogy ezt most nem tudom eldönteni, ami a Miser 12 éven olliaknak nem való, és a igen, korlátozott mértében, hogy ez most kibaszás hogy hogy itt van ez a csucsovárdesz. Itt is van, meg nincs is itt. Itt lesz egy olyan időpontban, amikor én már nem leszek Murciában, de akár ott is lehetnék, hiszen látom a plakátját, és 4, 5, 6, 7, 8 nap múlva föl fogod lépni. Hát mi a frászkúnyhó, az, ami engem távol tarthat az ő koncertjétől, és itt van bennem, lemezként nem fog elhangzani az egyik kedvenc, sovó által elnénekelt szövege, ez az annyi mindent nem szerettem még. Hozzátéve, hogy annyi mindent szerettem már. Hogy az ember egy ilyen folyamatosan kinyiló zsák, amely el akarja nyelni a világot, amely világ más zsákjaival őt akarja elnyelni, és nem is érdemes élni, hogyha az ember ennek nem aktív részese. Talán nem vagyok túl bonyolult. Volt idő, amikor úgy utaztam külföldre, hogy valaki azt mondta, hogy az milyen szép, de te oda úgyse fogsz eljutni, és akkor azt mondtam, hogy én oda riktig elmegyek. Kavaszkoromban nőkkel jártam, akikre azt mondták, hogy hát olyannal, mint én, szúban nem állnának, és nem mint hegyeket másztam meg őket, mert... Ez mondjuk ebben a kifejezéssel élve hülyeség, de valószínűleg mégsem lehet annyira az, hogy ez szembe. eszembe. Ezért megyek Krakóba december elején, ha még fogok tudni menni, jövő héten Sarok operáció, hogy megnézzem a Polmecártnit, és jövőre meg azért megyek majd Prágába, hogy megnézem és meghallgassam a megy megy Bandet és ezért megyek el decemberbe Bécsbe, hogy megnézzem a brőgeleket és tenep ezért mentem Moziban, mert akartam nézni az első embert hogy Csucsó Árdeszel össze fog-e hozni a sorsom valami sugja, hogy nem hogy Csucsó ez látni fog engem, valami azt sugja, hogy nem, és valami azt sugja a tévedés minimális kockázatával, hogy az enyém lesz a nagyobb veszteség. Olvasok, és ha olvasok, akkor is az elmúlt időben Hály János hozott lélek című Európa által kiadott könyvét bújom. 2015. Ebből olvasnék fel egy novellát. A karbunkulós tarony. Azt a furcsa követ, ott hogy hívják, kérdezte a kisfiú, amikor kibukkant egy fura magányos sziklaoszlop a fenyők közül karbunkulus torony vágta rá az apa, a természetességgel, hogy a mások mondjuk pohár vizet kérnek. Fú, nem hangzik valami jól mondta a kisfiú olyan, mintha egy betegség lenne. Az is bőrbetegség hangzott megint a minden tudó az, de régen egy értékes követ hívtak így. És az a kült értékes? Nem, az nem. A legenda szerint azon volt az értékes kő, látod olyan, mintha hiányozna a tetejéről valami. Tényleg? És hová lett kérdezte a kisfiú, mert tudta, az apa szereti, ha érdeklődik és kerekít majd egy jó kis mesét, amit öröm végighallgatni. Egyszer még akkor fogott be a mesébe, lelkesen az apa, amikor a népmesék születtek, ért egy ember, a késmárk, közeli erdőben, egy kis faluban úgy hívták Janó Bacsa. Bacsa. Nem, helyes vített a kisfiú elezve ezzel azt, hogy egyszer még ő is minden apa lesz. Nem, korrigált az apa, bacsa, ami azt jelenti, hogy öreg juhász, bár ez a Janó nem volt még olyan öreg, s valójában már régen nem volt juhász se. Rettenetesen szegény volt fiatalom, mindenki megsajnálta, mert nem is értették, hogy lehet ekkora szegénységből megélni. Aztán egyik napról a másikra, csak új rips ripsz, megváltozott a Janó élete építészeket hívott, és a szegényes kunyhója helyén egy hatalmas palotát építetett. Senki nem értette, honnét lett erre pénz, sokan az ördögre gyanakodtak, hogy azzal szövetkezett, és a fejében éjszaka vele jár megrontani az embereket. Egyszer aztán a Janó a kocsmában kicsit kapatos volt már, kibökte, hogy ő ismer egy barlangos onnan hozta a házra valót, és hogy annyi van neki, hogy az egész falut megvehetné, ha kéne neki egy ilyen nyomorult falu. Ezt az új Janó bacsát nem szerették az emberek. A szegény elesetből gőgös, gazdag lett egy telhetetlen, felfúvalkodott hújag. Hiába volt a rengeteg vagyon, valójában a bacsa sem érezte jól magát a bőrében. Megszokta már, amilyen volt, és többet akart. méghozzá a legtöbbet. Minden este, ahogyan a nap utolsó sugorai a föltön, megcsodálta a vörösen csillogó hatalmas drága követ a sziklacsúcsom. Arra fájt a foga. Ha nem kapom meg, mondogatta, örökre boldogtalan lesz az életem. Terveket eszelt ki, de belátta, ő már nem tudja lehozni onnét, öreg már nincs elég ereje hozzá, meg el is lustult a semmi tevésben. Azám, de volt egy lánya. És micsoda lány volt, gyönyörű és jóságos, épp ellentéte volt mindenben a bacsának. Titokban az apja kamrájából szálkorbászokat és nagy darab szalonnákat lopott ki, és adta oda a szegényeknek. Mindenki szerette őt, még aki a legjobban utálta a Janó bacsát, az is. Na, erre a lányra épült az öreg Janó terve. Egyre több udvarló érkezett, jöttek, mert hírekelt a lány szépségének és jóságának. Jöttek, hogy szeretik, hogy boldoggá tennék, mire a Janó mondta, csak egy feltételen van s viheted. Mi lenne az Janóram? Hát, le kéne hozni azt a drága követ a sziklacsúcsról. Na, ettől aztán mindenki érő megriadt és elkotródott nem csak a házból, de még a kerítés környékéről is. Egyszer egy herceg vetődött a faluva, hát az meglátta ezt a lányt, elámult a szépségétől, és azt mondta, én nélküle élni nem tudok. Elveszem, hiába nem királynő majd én királynővé teszem. Egyre többször járt a Janó házába, egyre jobban összemelegettek, amikor végül megkérte a lány kezét. A Janó bacsa, már majdnem igen mondott a mégis mégiscsak egy hercegről volt szó, konkrétan a király testvéröccséről, amikor felnézett a sziklára. Volna egy feltételem, mondta. A lány majd elájult, már megint hát nem hagyja, hogy boldog legyek. Mondja, apám uram biztatta, a herceg, megteszem, amit kér. Hát azt a drága követ kéne lehozni a sziklacsúcsról. Azt? Azt? Minek az magának? Csak jobban néznek itt az udvaromban, nem? Mondta Janós, közben arra gondolt, ha itt lesz, csak rácsap a kalapáccsal, letör egy darabos, eladja, annyi pénze lesz, hogy még az örök életet is megveheti bele. Na jól van, apám uram, lehozom, ha csak ezt kell, mondta Herceg, és még aznap nekivágott az útnak. Nehéz volt megmászni a hegyet, aztán a sziklákat csúszott itt a lába, meg ott is, meg itt is, majdnem ennyelte a mélység, de végül elért a csúcsot, ott volt a csillogó kő mellett. Lehozom, gondolta, lelököm innét, hadd guruljon, én meg majd utána mászok, sa bacsával a kertbe szállíthatom feszegette a drágakövet, bontogatta le a sziklacsúcsról, kalapáccsal verte, egyre pattogtak a küldarabok, a hegy meg zugta, ne nyújj hozzá, nem a tied. Tudom, tudom, mondta herceg, nem is nekem kell. Ne nyújj hozzá, nem a tiéd, zugta a hegy, de a herceg nem hagyta abba a kőbontást, visszanézett a falura, s tudta, azért a lányért teszi, mert ha nem lesz az ő társa az életben, akkor már élnie sem érdemes. Ne nyújj hozzá, mondta a hegy, de most már csak egyszer is utoljára, s a drágakő elkezdett lebillenni a sziklatetőről, billent, s sodorta magával a herceget, görgött a kő, és a herceg lefedett a sziklás hegyoldalon bele a zöld tóba. A tóból hullámok csaptak fel, és elindultak a fák között bujkáló szelek is, végigrohantak a falun, sodorták maguk előtt a tó és a tóvizes sodorta mag előtt a Janóba, a házát minden kincsével, minden értékével, azzal a szép lányjal, akit mindenki szeretett. Amikor a hegy elkezdett zúgni, Janó Bacsa elszégyelte magát, rosszat tett, egész életében rosszat tett. Megváltozom, kiabálta, más leszek, már tudom, mit kellett volna, és hogyan? Késő, zúgta volna a szél a hullámszó víz, ha akarta volna mondani valamit, de nem szólt, csak szemtelen tette a dolgát, megbüntette azokat, akikről úgy gondolta, bűnt követtek el ellen. Azért sajnálom én ezt a herceget, mondta a kisfiú, amikor véget ért a történet. Én is, mondta az apa. De van, amit nem szabad megcsinálni, még akkor sem, ha nagyon szeretsz valakit. Ha rólam volna szó, kicsit szünetet tartott, nem volt biztos benne, hogy ezt meg kell -e kérdeznie, félt a nemleges választól, de végül mégis megkérdezte. Szóval, ha rólam volna szó, akkor te megpróbálnád lehozni? Bármit megtennék érted, mondta az apa, de ilyes soha nem kér a természet, csak egy önző ember. A kisfiú nem kérdezett többet. Azért jobban esett volna neki, ha az apa egy egyértelmű igent mond, nem ilyen maszhatolós mondatot, amiből nem lehet kivenni, hogy akkor megtennie, vagy sem. Bitten by all things, devil <laughs> of. Van egy jelenet az első emberben, amikor a Ryan Gosling által alakított Neil Armstrong csomagol, mert megy talán Houstonba, mert ő lesz az első ember, aki majd a holdra lép. És hát az úra tanulsága szerint, ami a kezén van, 3 négy van, ami hajnalt jelent, de a feleségi állítása szerint, ha jól láttam az órat, de a feleségi állítása szerint nem alszanak a gyerekei. Két fia van, mert hogy a kislánya agydaganatban meghalt. Egyébként tehát három gyereke lett volna. Ryan Gosling, aki halált megbetű bátorsággal, jutott el oda, hogy ő legyen az első ember, aki a holdra léphet. Nem nagyon fűl a foga ahhoz, hogy a gyerekeivel beszéljen, hogy miért valószínűleg gyávaságból, mert, mert nem tud nekik mit mondani, és nem akar nekik semmit sem mondani, egyszerűbb elosadni a lakásból, és aztán majd reggel úgy ébrednek a gyerekek, hogy az apjuk nincs ott, aztán majd találják a tévében, hogy a holdra lépett, és aztán talán majd másfél hónappal később, mert egy karanténba kell menni hosszú időre, ismét láthatják az apjukat, de ezt az időt ezt szeretné valahogy átugrani, és nem, nem, nem akaródzik neki a gyerekeivel beszélni. De a felesége kiveri a hupat, amit szoktak mondani, és, és nem hagyja elmenni, és akkor leül a gyerekeivel, és van egy jelenet, amely, amely nem hagy engem szabadulni. Tegnap láttam, tehát nem olyan nagy dolog, de itt van előttem. És valójában a történet arról szól számomra itt most, én soha fogok a Holdra lépni, és elsőként már, ha lépnék, akkor se léphetnék, hogy hány olyan beszélgetés van, amit meg akarunk úszni, de nem lehet... És akkor ott vagyunk a Kejfe Ancsi lényegénél is, bár a család ennél sokkal fontosabb, mérföldkövekkel beszélgetések, amelyeket nem lehet megúszni. Ma a 2018. november 5-e hétfő van, és 7 perc múlva lesz fél nyolc, ez a kéfeje minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala jános műsora. 0614890999 valamint 063677161. Felolvastam önöknek egy H. János novellát, a Karbonkulis Torony, talán ez a címe. És én azt szeretném megkérdezni önöktől, hogyha egyébként visszemlékeznek még rá, akkor megmondják -e nekem, hogy önök kivel azonosultak érzelmileg, az apával vagy a gyerekkel? 0614890999 és 0636771161, ha szükséges, elmondhatom, hogy én kivel azonosultam. Kettővel nem lehet azonosulni, és azzal sem lehet telefonálni, hogy egyikkel sem. Én egy hosszabb történettel állnék elő, úgyhogy én a végére hagynám a saját történetemet. Előtte meghallgatnám önöket, ha elmondanák, hogy a karbonkulus toronyban... Amely úgy végződött, felolvasom ezt a pár sort. Kisfiú nem kérdezett többet, azért jobban esett volna neki, ha az apa egy-egyértelmű igent mond, nem ilyen maszatolos mondatot, amiből nem lehet kivenni, hogy akkor megtennie vagy sem. 0614890999, illetve 0636771161. Kivel azonosultak inkább, az apával vagy a fiával? Gerdesten son an antique luxury kívánok. a lady of the canyon. Arra kérem Önöket, hogy mondják meg, hogy ők Önök kivel azonosultak, az apával, vagy a fiúval? Krista küldesz egy -e sem Wagner? Jó reggök. Jó reggelt, az apává. Hi, János érte. Azt írja valaki, Laci, hogy interneten nem érhető el az adás. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, de ezt írja XY, aki nő. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, én a fiúval az alasultam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Az apával azonosultam, és mondhatok egy nagyon rövid történetet. Mi, uh, ismerek egy családot, ahol az apa uh, áthágta a törvényt, hogy meg tudja mentni a fiát a rákba. Uh, rákos volt a fia, és uh, nagyon súlyos hogy gyakorlatilag 95 osan elmennek a gyerekek. Persze valószínűleg szerencsége volt, de gyakorlatilag nagyon sok áldozott ebből a törvénytelen ebből a fiáért, és megmenekült a fia. És azt mondta, hogy még egyszer megtenné. Még egy telefonbe Még egy telefon bevárok. 061 és 06367 Jó lesz, hogy köszönöm. Igen. Jó reggelt, szervusz, Vági Péter vagyok. Szia. Csak annyi témát nem tudok hozzászólni, viszont én neten hallgattam, úgyhogy eléredem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, ez nem volt fontoskodás. Akar még bárki ez ügyben? Egy telefon még belefér. Több is belefér, de most egyre adnék időt. Őreget. Őreget kiállnak. A fiúval. Kérdeztem a Krisztától, hogy ő kivel, nem is az, hogy válla azonosságot, tehát, ér, tehát érzelmileg kivel azonosul. És azt írta a Kriszt, hogy hát nem az apával, ami persze nem egy pontos válasz, hiszen most az a kérdés, hogy az apával, vagy a fiúval. És az én történetem, amit meg akarok osztani önökkel, és ami nagyon szoros összefüggésben van azzal, amit el akarok önöknek mondani, hozzátéve, hogy most már például egyáltalán nem azon az úton vagyok, amit elhatároztam, hogy szeretnék megosztani önökkel. Ez egy rádió műsornak a csodája, vagy unalma. Én készítem, én nem tudom eldönteni, hogy milyen lehet hallgatni. Nyilvánvaló, hogy az első 50 évem, majdnem az első 50 évem jó volt, amikor csecsemő voltam, nem, az teljes mértékben a fiúval való azonosulással jelentett egyet. Ez egy érzelmi viharoktól nem mentes, teli időszak volt, tele szenvedéssel, tele nagy örömökkel és még, még nagyobb bánatokkal. Igen, hát ez nagyjából eltartott 50 éves koramig, talán 50 éves koromíg nem, de 45 éves koromig mindenféleképpen és visszább nem kell elmenni. Volt, hogy meséltem róla, most hosszabban nem szeretnék a kelletténél, nem akarom. Tehát van még egy ívennek, az egésznek pedig már nagyjából fél órája elkezdtük, és azért ez nem egy könnyű dolog fenntartani az érdeklődés, valamint hát az embernek saját maga számára az bizonyítani, egy értelmes dolgot csinál és valójában, amikor én elmentem a pszichiáterhez 17 éves koromban, ennek a periódusnak az elején, amikor meg tudtam fogalmazni, hogy mi bajom van, vagy ha nem is tudtam megfogalmazni, hogy mi vajon van, de már eléggé rosszul éreztem magam ahhoz, hogy megoldást keressek, addig is kerestem, de nem találtam, azt gondoltam, hogy ez egy megoldás lesz, akkor abban azért mentem el hozzá, hogy segítsen nekem. Sose fogom elfelejteni Ranszburg ennek azt a sötét vízióját, amikor azt mondta, hogy színes és fantasztikus egyéniségek, akik tele vannak problémákkal, elmennek pszichiáterhez, mondta. Ő a pszichológus, a gyerekpszichológus, de nem véletlen volt gyerekpszichológus, és nem pszichiáter. A végén a folyamat végén kijönnek szürke, kiegyensúlyozott unalmas emberekként. És nagyon sokat volt a fejemben, hogy vajon ez az ember, aki nekem akkor segített és eljutott, eljuttatott Varga Zoltánhoz, hogy vajon ezt a, ezt a pokoli víziót e, akkor méroztotta meg velem. Én nem gondolom, hogy akkor egy roppant színes e, egyéniség voltam, és most pedig egy roppant unalmas szürke egyéniség lennék, de végül is, amiért elmentem én annak idején az első pszichológushoz, aki Ransburgernő volt, és aztán jártam még egy pár emberhez. feküdtem néhány ember diványán. Végül is azért mentem el hozzájuk, hogy azokat az érzelmi viszontagságokat, amelyeket nem tudtam tolerálni, vagy amelyeket inkább mondva nagyon rosszul toleráltam, hogy azokat megszüntessem, és végül is én azt gondolom, hogy inkább megszüntettem őket, semmit, hogy megtartottam volna. Ennek körülbelül mondjuk 15 éve. És mégis egyfolytában él bennem egy szomorúság az akkori énem iránt, amit visszahozni már, ha akarnék, sem tudnék. De azonosságot azzal az énemmel nagyobb mértékben tudok vállalni, és tökéletesen megértem azokat, akik azt mondták, hogy az apával vállalnak azonosságot, ma én is az apával vállalok azonosságot. De azt a 45 évet... Amit eltöltöttem úgy, hogy nem, hogy a gyerekkel vállaltam azonosságot, hanem én magam voltam a gyerek, azt képtelen vagyok elfelejteni, és minden napomban benne van, minden napomban benne van. Funny how time slips away Looking at the cracks creeping across my face I remember the little kid living in here He'll be living here probably till I'm dead Please don't leave me baby Please don't leave me yet az egyik legszebb jelenet ebben az első emberben az, ahogy ott ülnek négyen az anya, a két gyerek és az apa, aki végül is kötélnek áll. És kérdezte a honpola tőlem, hogy vajon mennyi lehet ebben életrajzi vonatkozása és mennyi nem. Nos, fogalmam sincs, hogy ilyen jelenet volt-e vagy sem. De a film egyik kulcsmotívuma is felér azzal a pillanattal, mint amikor Neil Armstrong lelép a holdra. Tudom, hogy lehetetlen vállalkozás, és az elmúlt időben be is bizonyítottam, hogy lehetetlen vállalkozás, ez az én óriási kudarcom. Én minden reggel úgy ülök le a Kejfej Jancsik mikrofonja mögé, hogy ilyen beszélgetéseket folytatok magammal és önökkel ebben a sorrendben. Meg nem úszható kérdésekről beszélgetünk és hogy a dolgot végül is sikerül -e megbeszélnünk vagy sem, majdnem hogy közömbös, mert maga a tény hogy kísérletet teszünk valamit megbeszélni, annál nincs több annál egy rádióműsor nem tud többet adni, és ennek a hiánya nem tud fájóbb lenni számomra, mint ahogy az elmúlt hetek és hónapok hiánya benne még az elmúlt napok semmi mással nem tölteltek, töltek mint hogy kerestem ennek az okát magamban. Keveset olvasok akkor is erkélyeken és komáromban. Nem találtam meg Hály Jánosnak azt a Facebook oldalát, amit csak jól olvas. Így aztán írtam egy olyan oldalra, ahol mások is hozzászólhattak. És amikor a negyedik megszólalás valami teljesen lényegtelent észrevételezett az én észrevételemben, akkor töröltem azt, amit írtam. I got a whole so Like I got dreams to kill people to forget. Nagyon érdekes nap volt a pénteki. Kardnak róla beszélni vagy beszéljek én 0614890999, hat Az a péntek nem is péntek volt, ugye? Látják, erre se telefonáltak, de ugye bár... Én pénteket mondtam, úgyhogy nem tudták hogy mire gondolok, de ugye egy hét általában pénteken szokott befejeződni, de a múlt hét nem pénteken fejeződött be, hanem szerdán. Nagyon fura volt ez a szerda a kedd után, amely ugye fél kilenckor befejeződött, mert ki hagyott a torony, vagy valami kihagyott. Megpróbálom elmondani, nem biztos, hogy sikerülni fog, minden esetre az első 40 percet tartsák meg, mert abban van a történet motorja. Akkor bárkibe telefonálni, vagy mondhatom. Hihetetlen érzelmeket váltott ki belőlem a reggel, ami elmaradt. Nem ott kezdem, mert nem biztos, hogy ha ott kezdeném, akkor végig tudnám mondani, és megpróbálnék minél több dolgot elmondani belőle, talán értelmesen, és akkor az értelmetlen részek hátérbe húzódnak, vagy kisebb arányban lesznek jelen. Minden esetre talán a Deák téren ez valamikor korai délután lehetett, megnézem itt az információ, nem, negyed egykor volt, hát ez korai de hát ez inkább délelőtt, találtam egy plakátot. A plakáton, le is fotóztam, itt van előttem. Csak közben valami más néztem az e-mailjeimet, de vissza tudok térni. Ezen a plakáton egy női láb látható. Egy bal és egy jobb láb, egy magas sarkú cipőben, fél, tehát egy tért fölérő szoknya, de ül a hölgy, és a felirat egy szép cipő, ja, még szeretném elmondani, hogy aztán utána kiderült, hogy ez a Teva gyógyszergyárnak a reklámja. Önök termékmegjelentést hallottak, és ez van odaírva, egy szép cipő megér egy sebes lábat. Folytasson, vagy jönnek Önök? Tehát magas sarkú cipő, alul három tubus, vagy egy tubus, elnézést, egy doboz, és rajta a tubus. Ehogy olvasom, ez a neogra, hogy kell ezt mondani, normon kenücs. Önök most termékmegjelentést hallottak. Csak nem kerek a történet. Hozzátéve, hogy a tévedés kockázatát is vállalom, remélhetőleg teljesen nyilvánvaló, hogy nincs burkolt reklám. Senki. Egy szép cipő megér egy sebes lábat. Alatt egy kenőcs és a gyógyszergyár neve. Mi jut erről az eszükbe. Eszükbe jut erről bármi is. 061 -9 -099 -9 és 06 -1 -1 -1. Kíváncsi volnék arra, hogy aki először telefonál, az nő -e vagy férfi, és a betelefonál, mit mond? Kicsit várok. Past your window Used to smile Your sweet kisses, but... Jó reggelt! Jó reggelt! Nem igazán értem a reklámot, most uh, ho ova lehet fokozni? Egy jó kokózás megér egy sérült ornyák a házgyát? vagy Mint hogyha a gyógyszeresek és a... az orvosok nem egy irányba beszélnének. Kicsit gyógypedagógus leszek, de ne vegye rossz néven. Ön egy férfi hagnak tűnik. Igen, igen, igen. Hány éves? 37. 37. Az azonos neműek iránt érdeklődik, vagy a nők iránt érdeklődik? Én a nők iránt. Szokta-e a nőjét arra kérni, hogy a dekoratív megjelenés kedvér, vagy bármi másért hordjon magas a én, én nem, nem. Sőt, hát, amikor, amikor mégis felveszi, mert ő maga gondolja úgy, hogy jobb, és akkor utána, hogy hát nem is a sebes láb, hanem hogy, hogy fáj a, a, a lába, a bokat az nem, nem hiszem, hogy megéri. Oké, okay, rendben van, ez egy teljesen jó válasz volt. Azt kérdezem Öntől, hogy akkor ezek szerint, hogy egy magas női cipő mivel tud együtt járni, azzal öntisztában van. Igen, igen. De... És mert nem a sebes lába, igen. Már jó, az is kellemetlen. De nem, nem, nem, nem, tisztában igen. van vele. Ön viszont, igen, ön viszont nem tartozik azok közé, aki a nőjét egy magas sarkú cipőbe bújtatja, és hogyha ő panaszkodik arra, hogy ez neki fáj, akkor elmegy a gyógyszergyárba, és igen, ezt a no. neó kimondhatatlan nevízét megveszi neki. Nem, nem, nem, hát nyilván ennyit nem ér. tehát, hogy én a reklámokkal, nem ér meg. Köszönöm szépen, hallgatnám önöket tovább. Mi jut eszük be erről a reklámról, inkluzíve, hozzátéve már azt a beszélgetést, amit hallottak? Hölgyeim, uraim, most kivételesen nem csak a tudvariasság mondatja belemest ezt a sorrendet. 061 489 099 és 06 Egy perccel mulat 318. 8 Jó reggelt. Jó reggelt, Hát ez nem gyógyszerreklám, ez egy cipőreklám, úgyhogy nagyon furcsa az egész. Elnézést, nem egy cipőreklám, mert akkor nem egy gyógyszergyár ö, reklámozna. Jó, köszön. Hát illetőleg lehet, hogy egy cipőreklám, de akkor tudják, miért most visszakoztam, akkor itt valami meg van bolondulva, de... Talán eljutunk oda, amit el szeretnék önöknek mesélni. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérdez, hogy mi jut rögtön erről a reklámról? A szex és New York egyértelműen. Én hirtelen azt hittem, hogy a szex másféleképpen fog folytatódni, és azon kívül, hogy ez jutott az eszébe, jutott-e bármi még az eszébe? À, igen, mostanában tanultam a hatékony reklámokról, és uh, ugye az a mondat, hogy mindegy, hogy csak üssön, tehát mindenképpen a hatást érjen el. Hát ez ugye a felháborodásra, mert hogy ki az, aki azt mondja, hogy persze, seves lábbal is, a szép Szóval egy kicsit polgárpukasztó, de biztosítás. Hát, hogy polgárpukasztó, azt nem tudom, és örülök, hogy eljutottunk ide. Én nagyon szeretem a nőmet a magas sarkú cipőben látni, és ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy ez mivel jár együtt most az, hogy egy gyógyszergyár, és ezt most itt nem folytatnám, meghallgatok még mást, és aztán elmondom, hogy mi történt. Jó reggelt! Maradjunk abban, hogy az én számomra itt az előző beszélgetésben a kulcs szó, ez a felháborodás volt. 06148 9099 és 06367 egy szép cipő megé sebes lába teva jó regel jó reggelt! Nekem az is a szemben jut, hogy itt most már egy szavar is benne van a reklámban, mert nem a gyógyszer közvetlenül, hanem a cipőt keresztül próbálják. Már annyira el van kényesetve, hogy az túl, hogy agyon van komplikálva a reklám is. Jó, ja, de ő, mint nő, aki ebben meg van szólítva, vagy, vagy inkább a házastársa, ki tudja, hogy ez kinek szól? Hogy ő fölveszi a sarkú cipőt, én pedig, mint az ön férje veszek önnek mindjárt egy kenőcsöt, mert ugye a kettő így jár együtt, függetlenül attól, hogy gyerekkoromban még azt gondoltam, hogy az inkább cipőpasztal lenne, szóval önbe, önből ez így, ez a csomag, ez mit vált ki? Mint érintettből. Ő, ő, nekem legelőször az utatom, amikor önt hallgattam, hogy... Egy jó doboz cigaretta megér egy tüdőrákot Amit az első telefonon mondott De miért kell tüdőrákról beszélnünk Amikor valószínűleg ön is hord magas sarkú cipőt Miért kell valami egész másról beszélgetnünk Én soha a életben nem hordtam magas a sarkú cipőt Vannak férfiak, akinek a lábszerkezete erre alkalmas Vannak ilyen filmek én nem mondanám, hogy próbáltam, lehet, hogy sikerült volna, de eszembe nem jutott, és. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egészen meglep engem, hogy ön felháborodik. Ez egy egyértelmű tartás a nők számára. Nem mellesleg ez a kenőcs, amin én inkább meg vagyok lepődve, hogy ön számára ez nem ismert. Ez a kenőcs. millió más dologra jó. Ez egy tükröt tart a nőknek, akik bevállalják ezt a, ezt a borzalmat, ezt a fájdalmat, illetve még bocsánat, mondta azt, hogy inkluzíve mi jut még eszembe? Hát eszembe jutnak a balettántosok, balettáncos nők, a spiccipő, és a, a, a, az az út, amíg egy kisgyerek, amíg beiratkozik balettántra, és eljut a színpadig, hogy micsoda fájdalmakon és borzalmakon keresztül megy, Hát nekem érdekint voltak Ez érdekes dolog, mert uh, múltkor valaki azt mondta, hogy nem mindegy, ezt felejtsük el. Nem tudsz ide. Tehát azért abban gondoljon bele, hogy amiről ön beszél, az nem egy nem életpálya. Az életpálya. A balett. Okay, akkor felejtsük el. A... De ne felejtsük el, hiszen ő mondta, a, a, a magas sarkú cipő pedig egy hétköznapi viselet. Aha. Hát ez, ez tény. És azt sem nagyon értem, hogy mennyi mindenre jó, még ez. Itt ugyanis nem az van ebben a reklámban, uram hogy egy szép cipő megére egy sebes lábat kérdőjel, hanem még azt nem is mondtam, hogy a mondat így szól. Egy szép cipő megére sebes lábat, pont! Aha. Tudni, ha kérdőjel lenne benne, akkor még valamennyire megérteném Önt. Oké. Okay. Oké. Okay. Kicsit, kicsit visszabillent. Rendben. Jó, de most, hogyha visszabillent, akkor mi jut az eszébe? Tehát úgy belegondol abba, hogy ő szereti nézni, szereti nézni a feleségét sarkú cipőben, mert úgy még szexibb, mint egyébként. A felesége pedig egyszer azt mondja önnek, Józsi Pista megfelelő aláhuzandó, nagyon szívesen megteszem, érted, de közben pokoli kínokat állok ki. Vajon legközelebb, ha arra akarja rávenni, hogy legyen sarkú cipőben, ez a mondat eszébe jut-e vagy sem? Oké, okay. a reklámcélját értem, szerencsétlennek találom a... a... A megfogalmazását feltétlen. Jó Vajon a szerencsétlen szó a legjobb erre? Vajon a pontot fel lehetett, volna váltani, fel lehetett volna váltani e egy kérdőjelre, de ez költői kérdés. Ott pont van, nem kérdőjel, Belehet, hogy pontnak sem kéne lennie. Lehetne a szöveg így, egy szép cipő, megér egy seves lábat. Kész. Nincs pont a végén. Tudják mit? Ismét kellj Egy szépcipő megére lábat mondja a teva. Én fiala János, aki nem vagy a gyógyszergyár, azt kérdezem önöktől. Egy szép cipő, sebes lábat? Kérdőjel. csak válaszolnak. válaszoljon. Igen vagy nem. Más dolggal kapcsolatban most nem kérnék telefonokat. Nők férfiak vegyesen. Figyelek. 061 489 099 és egy jó reggat! Keresné, Andra, jó reggel. Nem ér meg, és felháborító nőként, és lányok anyukájaként ként háborút, legyen a reklámon. Hoztam a felháborúdását. Köszönöm, Köszönöm. szépen! 061489 061 0999, és egy. Egy szép citő megér sebes lábat. Jó reggelt. Jó reggelt, nem ér meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Szexizmus, kőkemény szexizmus. Azt kérdeztem Jó, Kérdeztem, uram, valamit. Megér vagy nem ér meg? dehogy is? ér meg. Köszönöm. Szerintem is kőkemény szexizmus. Mellékesen. 061 48 90 36 Egy szép cipő. Megér egy sebes lábat? Ennyi? Három? Jó reggat! Jó Kívánok! Nem ér meg! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem ér meg. Köszönöm. Jó reggelt. Nem ér meg, de annyit szeretnék hozzá szerint? Köszönöm szépen. 061 és 06 Mondanom sem kell, hogy én a nem meg közé tartozom. Még három telefon bevárnék, bár nem hiszem, hogy a tíz az egy bűvös szám. Kiegészítik? Még három telefonra volna szükségem. Jött egy, köszönöm. Ő is azt mondta, hogy nem, és akkor még kéne kettő. Két telefonáló, aki elmondja, hogy mit gondol erről. Jó reggelt kívánok! Nem érni meg. Köszönöm, és egy utolsó. Jó reggat. reggat nem érják. Itt marad egy pillanatra? is nem nem, tudom. nem tud? Egy pillanatra itt, itt tud még maradni? Igen. Um, ugye a kejfejancsi itt kezdődik, és itt végződik. Tudja, hogy nekem mi jutott az eszembe? Azon kívül, hogy azonnal felhívtam a tevát, tehát mint aki nem normális, senki nem vette föl, és nem jutottam célba. De tudja, hogy mi jutott az eszembe? Mint a régi kejfejancsi készítő? Hogy én tönkreteszem a tevát. Tehát, so. hogy a teva, amely egy gyógyszergyár, amely arra való, hogy olyan dolgot gyógyítson, amit a természet okozott, mint betegség, egy általunk előidézett dolog kapcsán, amely egyébként szerintem is kőkeményen a szexizmushoz kapcsolódik, hogy mer felajánlani gyógyszert? Olyan, mintha azt mondaná, hogy elrontom a hasadat, de itt van egy gyógyszer, amivel meggyógyíthatod. Csak miért vennék be egy gyógyszert? Azért, hogy elroncsom a hasamat, hogy aztán később vegye, bevegyek egy gyógyszert, ami megszünteti. Hát, ha ezt nézzük, akkor gyakorlatilag minden gyógyszernél az a helyzet. Nem, a ugye? Hát a, fe, a fejfájás elleni gyógyszer, uram, az nem ilyen. Ö, az is okozhat gondokat. Milyen gondokat okozhat, uram? Más gondokat, mint ami a fejfájásomat elvisz. Jó, én azt gondolom, oké, okay, rendben van, minden gondolatot Iszraelyben tartok, de nem egy szófra jár az agyunk. Emlékeznek még arra, amikor a... Hogy hívják ezt az élelmi szerelruházat, ezt a CBA-t tönkre akartuk tenni néhányan. Különböző politikai akciói révén. Hogy azt mondtuk, hogy már pedig lent CBA-ba nem megyünk, hogyha ilyen reklámot folytatnak, mert ugye ez nincs összefüggésben az ő élelmiszeripari tevékenységükkel, vagy az ő kereskedelmi tevékenységükkel, és hogy most egyébként egyetértettünk azzal a politikai állásfoglalással, vagy sem, zömében nem értettünk egyet, de azzal, hogy ilyen válaszút elé állított bennünket, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy ha mi ott vásárolunk, akkor mi az ő politikai véleményüket pártoljuk, akkor azt mondtuk, hogy de hát hogy állíthat bennünket egy, áruházlánc az elé, a kérdés elé, hogy amikor mi ott gyufát vásárolunk, cigarettát vásárolunk, amit nem lehet, gyufát se lehet vásárolni, de sajtot vásárolunk is tejet, akkor azzal gyakorlatilag lerújjuk nem csak azt a forint mennyiséget, amibe ez kerül, hanem azt is megadjuk nekik, hogy igen, mi egyetértünk a ti politikai hitvallásatokkal, hiszen egyébként nem vásárolnánk itt. Hogy tudnék? Én, én, nekem fogalmam nincs, hogy a teva így járt. Számomra a teva egy név volt, amiről tudtam, hogy gyógyszergyár. És azt is gondolom, hogy ez nem a teva bűne, hanem annak a bűne, annak a reklámcégnek, amelyik ezt kitalálta, de mégis a teva ból rá. És a teva ezzel tisztában volt. És hogy most én reklámot csinálok-e a tevának, kismértékben hiszem. De amikor annak idején én neki kezdtem ennek a kejfejancsinak, amikor annak idején azt mondtam a Szikrákment történet kapcsán, hogy én teszem az összes pártot, amely engem tönkre akar tenni egy olyan történet által, amely nem igaz, és ami másról szól, akkor egyfolytában az igazságérzetem dolgozott bennem, és azon persze el lehet gondolkodni, és én ezen a szerdai napon hosszan elgondolkodtam, és nem jutottam eredményre, hogy vajon az én igazságérzetem, amely megvan, vajon ugyanolyan harcosan szól-e belőlem, mint hogy harcosan szólt, beleértve, hogy nem elég, ha szól. Tehát ugyanannak harcosan kell -e szólnia de Ezt a történetet Nem ez volt a legfontosabb a szerdából Ez negyed egykor történt, akkor én már réges-rég túl voltam meg Annyi olyan történet, amelyet még nem meséltem el önöknek És ki tudja, hogy a mai nap alkalmas lesz-e arra, hogy elmeséljem De bennem az volt, ugye azt mondja A Müller-Péter Sziámi féle szöveg Tett tönkre, amit tönkre Egy szép cipő megér egy sebes lábat. Ne kérdezzék, ugye nyugodtan betelefonálhatott volna valaki, fiala maga ennyire izé pihent, hogy más dolga nincs. Én nem tudom önöknek megmondani, hogy amikor valamivel foglalkoztak, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ahogy az első emberben ott ül a család, ahol az anya megkívánta az apától, hogy mondja el, hogy lehet, hogy nem fog visszajönni a holdról, sőt, lehet, hogy a holdig se jut el. A szóképletes, hogy alud értelmében itt ülnék a teva képviselőjével, hogy mondja már meg, egy gyógyszergyár hogyan tudja azt állítani pont, hogy egy szép cipő megér egy lábot. Emlékezzenek vissza, hogy a gyermekeik lábára, amelyet nem magassarkú cipő tört fel. Hányszor adtak puszit, amikor az bibis volt. És ugyanezt a puszit már nem adják egy tínédzsernek, aki egyébként magassarkú cipőt hord, mert ezzel akarja mutatni, hogy nagy lány. de hát ez a lány már meg sem mutatja a sebeit, hiszen ő vállalja az ezzel együtt járó dolgokat, hiszen azt akarja mutatni, hogy nagy lány. De ha már a kedvesükről van szó, vagy a feleségükről, hogy hasonló szituációban, meg kell, hogy önöknek mondjam, hogy hasonló szituációban én nem voltam Valószínűleg ebben benne van a hiúság, és benne van a fegyelmezettség, ha már ilyen cipőt húztam, akkor vállalom mindazt, ami vele együtt jár. Holott a magassarkú cipő egy tekintetben többről szól, mint egy bakancsról. Az a balettcipő az nem volt egy jó választás. De aki egyszer egy ilyen lábra puszítad, az soha többet nem tudna eltűrni, hogy ez a nő magas sarkú cipőt vegyen föl, hiszen egyébként miért tenni lehetővé azt, miért idézni elé, elő, ha nem is szándékosan, de majdnem vétkesen, hogy aztán a folyamat végén puszítathasson arra a bokára? hírek ideje van 8 óra, 2 perc, van szóval még egy kicsit várok, hogyha bármit akarnak mondani. Felhívtam a Tevát Debrecenben, felhívtam az itteni um, marketing központot, senki nem vette fel. Felhívtam egy ismerősömet, aki volt a Tevával kapcsolatban, de ő is gyakorlatilag közvetlenül vagy közvetve elhárított. És nyugodtan mondhatják azt, hogy lényegtelen. Egy sebes nem ér meg. Egy szép cipű nem ér meg egy sebes lávat. És ugyanakkor a tíz évvel ezelőtti Kejfejancsi bedobta volna a kirakatot a szó képletes értelmében, vagy felírta volna sprével, hogy nem. És most ott vagyunk a karbunkulus torony környékén, kikivel azonosul. Akar-e bárki bármit hozzáfűzni ahhoz, ami most itt az elmúlt percekben elhangzott? Belejétve, hogy nem venném rossz néven, ha a teválló kerülne. Én nem fogom ezek után fölhívni, mint valami bolond hívogattam őket szerdben. 0614890999 és egy Figyelek abban, mire. Emlékeznek még arra, amikor a CBR-ról volt szó, és azt mondtuk, hogy nem, nem soha? Azt írja XY, aki általában nem ilyen véleményekkel szokott megjelenni a műsorban. F. Gáborról van szó. Nem éri meg, és egy rossz hátat sem, deformált lábfejet sem. Két dolog jut eszembe róla. Egy a kínai lábzsugorítás, ami ugyanennek a filozófiának a következetes kulturális továbbgondolása. Egyébként még az egyik legembertelebb gyakorlat a nők ellen. Kettő a Chef Market nevű élelmiszeripari cég róka, régóta vitatott reklámja, amelyen a húsárút női húsárúval próbálták reklámozni. Érdemes utánézni az ügy bírósági ügyének. Én valójában azt akartam önökkel megosztani, hogy ez a félre sikerült szerda, ami ugye azáltal lett igazán félre sikerül, vagy nem volt adás. Egyszer csak előhozta valamikor, negyed egykor, elémhozta ezt a plakátot, és hozta azt a kejfejancsit. Emlékeznek még a CBI-ra? Oké, telefonáltak. Tizen. Tíz ember azt mondta, hogy Nem. De mi legyen a, mi legyen a teva? De mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van? Mit érdemel a teva? Egy percig várok, mert ennél sokkal többet nem érdemes, ha nem telefonálnak, nem akarok az önök lábán áldogálni, hogy kényszerű perc vagy kényszeredett perceket okozzak. 061 48 Jó reggelt. Györegel kívánok! Túl azon én is elítélem, amikor te vas de nem vagyok meggyőződve róla, hogy ennek is jogi vonatkozása. Mármint, hogy minek jogi vonatkozása? Hát azt, hogy egy gyógyszergyár egészségkárosító tevékenységet végez. Hát néz... Nagyon kíváncsi elnék egy joglászéleményére, hogy mit mond a gyógyszerészeti Lehetséges. Is a igen, igen, én ezt értem, én gyakorlatilag azért álltam meg, mert ez a műsor ugye, valójában ugye az igazságérzetünkről szól, és az igazságérzetet, ha egy, egy, a, egy dologhoz akarnám itt kötni, az a jó izlés. Tehát ennél ízlé, tehát van ennél izlésem dolog. -e? Egyet értek. De én azt vettem észre, és hát millió ilyen dolog van, hogy emberek hogy mentek el ezelőtt a plakát előtt, és gyakorlatilag a kefejancsi semmi másról nem szól mint arról, mint amikor a feleség leülteti a Neil Armstrongot és azt mondja neki, hogy ennek a két gyereknek el kell mondanod, hogy te most elmész a holdra és vagy visszajössz, vagy se. És most meg ez a beszélgetés most arról szól, ha látunk egy ilyen plakátot, akkor gondolunk-e róla bármit is. Én most a feleség vagyok, és azt mondom, hogy ezt a plakátot nem lehet szó nélkül hagyni. Egy bírósági ügyet lehet-e belőle csinálni, nem tudom. Csak kíváncsi lennék rá túl az, az Értettem. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Hírek, aztán folytatjuk. Ott volt ez a történet a karbonkulus toronyal, talán még emlékeznek néhányan, ez egy háj János írás volt, amelyben egy kisfiú azt kérdez az apjától, hogy valamit lehozna-e, ami a novella szerint veszélyes és kártékony. Ugyanakkor vonza a szemet, és a kisfiú nem biztos, hogy ugyanazt érti ennek a kőnek a birtoklásá, mint a novella főszereplője. Oh. És akkor eszembe jut az, hogy valamikor gyerekkorunkból vagy mi kértük, vagy tőlünk kérték, hogy hozzuk le valakinek a csillagot is. Nem bolondultam meg, egyszerűen csak egy szerdai műsor, amely elmaradt, hirtelen azt juttatta eszembe, hogy mi mindenről beszélgethettünk volna, mi mindenről nem beszéltünk, és hogy én mennyi mindent nem szerettem még. Nem mondom, hogy ebben nem játszik bele a jövő hét sarok sarokműtétem, ahol tegnap jutott hirtelen az eszembe, hogy miután én egy epidurális... Érzéstelenítést választott, mert rettegek az altatástól, hogy az ember, most hirtelzított az eszem, hogy milyen furcsa érzés volt, hiszen egyszer már operálták ezt a sarkamat, hogy az ember fogdosta 20-30 percen keresztül a lábát, egyáltalán nem fáj, de nem is érzékelte a lábát, hiszen az epidurális érzéstelenítés az jár együtt, hogy megszűnik az érzékelése a lábnak, és hogy az ember azért azon, az, azon töpreng, hogy inkább maradjon meg a fájdalom, de legyen lába. Ami működik is. Ilyen lább volt ez a szerdai rádióműsor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A mostani témához csak annyit, hogy az egyik haló. Igen. Az egyik kereskedelmi rádió adta ugyanezt a reklámot. Egy csúnya sebes, boka és ugyanez a kenős. Mondhatom a csatornát? De hogyan volt ennek rádióreklámja. TV, bocsánat, TV-TV. Nincs TV, jöntősége. Ez jutott szerdán az eszembe. És tudják, szerdán nem csak az jutott az eszembe, hogy milyen egy autó, amelynek ki van szúrva a kereke, milyen egy láb, ami nem megy, milyen egy rádióműsor, ami nem szól, hanem eszembe jutotta, jutotta azokat a rádiókat és azokat a rádióműsorokat, amelyek mind-mind nem az én hibámból nem szóltak. És eszembe jutatta a Rádió kút és eszembe jutatta azt, hogy számomra a Rádió kúval kapcsolatos gyászmunka mennyire nem fejeződött be, és hogy mi ezt közösen mennyire nem végeztük el, még akkor sem, ha ez most furcsán szól, itt a Civil Rádió 98-as hullámhosszám. És akkor visszamegyek a kisfiúhoz, aki csalódott az apja válaszában, és felidézem önöknek azt a fialajánost aki gyakorlatilag pár éve, de az nincs három se, érzi úgy, hogy rádioműsor nélkül, vagy tévéműsor nélkül, de inkább rádioműsor nélkül lehet élni, de minek? De hogy egyáltalán eszembe jutott, ez egy... Euh, <SZ> ugye a szerda arról szólt, hogy nem lehet nem lehet élni nélkül. <SZ> eszembe jutott a, azokat a reggeleket, amelyeket a csalóckival éltünk meg, és amelyekről inkább novellát lehet írni sem, mint itt most elmesélni. Bár annak idején tettem rá néhány bátortalan kísérletet. Én nem tudom, hogy rajtam kívül ki van, vagy ki volt még úgy, hogy úgy érezte, én legalábbis a csival így voltam a Rádió kún végig, és hát amikor végül is engem ide a civil rádióba a szóátvit értelműben beleszerezőt akkor én görög görögmását nem véletlenül kaptam feje és táncoltam be, amit szerdán felidéztem nekem, amikor beszéltünk. Annyira boldog voltam, és annyira képtelenségnek tűnt, hogy ismét lehet folytatni. Én nem a munkanélküliségről beszélek, hanem egy olyan érzésről, amit most a távolabbi környezetemben egy fiatalember vagy fiatal lány él meg a történet szempontjából közömbös, a konkrétságában nem. Aki az első szerelmi vívódását éli meg és nem tudja, hogy mit döntse, miközben többé-kevésbé azt éli meg, mint az összes szerelmes, aki azt gondolja, hogy a másik nélkül nincs értelme az életnek, de a másikkal se könnyű. Van olyan ember itt most a környezetemben, aki úgy ragaszkodik a munkájához, amely egyébként külső ember számára indokolhatatlan. Kerestem valami szót, nem biztos, hogy a legjobb szót mondtam. Én úgy éltem, hogy, hogy Kejféjancsi nélkül nincs Értelme az életnek, ahogy kamaszkorúban önök azt mondták, amikor elhagyta önöket a szerelme, vagy meg, megfenyegett önöket, hogy elhagyja, hogy nélküle nincs értelme az életnek. Felidéztem most önökből bármit is? 061 489 egy egy Azt akarják mondani, és senki? Látják, itt van ez a kisfiú, nem az apa, a kisfiú. hat egy. Tartott a pár beszéd? Számomra az is válasz egyébként, hogyha azt mondják, hogy nem, nincs ilyen. belét, hogy a hallgatás... Nem, a hallgatást nem lehet mire vélni. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánod! Meg kell erősítenem, én is éreztem ezt az érzést. 99-ben megszületett az Álmom egy közlekedési rádió, és 2001 végén egyik pillanatról a másikra szinte. Az én álmom megszűnt számomra, szűnyi, amit jó? én irányított. Ja igen, én vagyok, jó reggel. Látja, úgy Erre mondom mindig azt a honpolának, hogy az ismerőseim, vagy a barátaim, a rokonaim nevét elfelejtem, de mi egyszer beszéltünk rádióban, és látja, nem tudom. Igen, egyszer, nagyon-nagyon régen. Igen. Nagyon régen beszéltünk. És tudja, az az érdekes, hogy én is akkor azt hittem, hogy az életve többé ilyen nem lesz, és hét év múlva sikerült Hét, év, hét évet vártam, és nem úgy, hogy vártam, hogy számítottam rá, a véletlen. És akkor mi történt? Hát az történt, hogy Pest megyében egy kis közösségi rádióba leltem otthon, így kell, hogy mondjam, és ott tudok újsort vezetni, szerkeszteni. És a kettő között? Hát a kettő között éltem a civil életemet. Önnek van civil élete a rádiózás mellett kívül? Most ezt tudni kell, hogy itt ebbe a rádióba, ebbe a bizonyos közlekedési rádióban én nem abból éltem, Tudom. hogy szerkesztő műsorvezető voltam. Tehát ez nekem nem anyagi kérdés volt. Nem pénzkérdés volt, hogy a mikrofon mögé üljek. És mennyire én volt elviselhetetlen az élet hét keresztül abból adódóan, hogy ez a tevékenység, ez nem létezett. Hát hogy mondjam, kicsit eltemette. Ugye, hogyha valaki vár közel tíz évet arra, hogy valamit meg tudjon csinálni a nulláról, és akkor az megvan, működik, és akkor egyik pillanatra a másikra nincs vár meg. Ugye a klubrádióról van szó. Igen, igen, arról van szó. Most már akkor mondjuk meg igen. Nem volt könnyű, megmondom őszintén, nem volt könnyű. Múltkor sem volt könnyű, amikor beszéltünk. Igen, ez még mindig fáj, ez még mindig egy seb, és ilyenkor, amikor, most nem öre mondom, amikor ez így eszembe jut valami kapcsán, hát szerintem örök életemre így egy ilyen seb marad. Amit nem mert, tisztázni. Mert nem volt, így, nem volt indoka. És ugye? amit nem tudod tisztázni azokkal, akik ezt a sebet önnek okozták. Nem, és megmondom őszintén, már nem is akarom. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Köszönöm, hogy telefonált. Nem tudom, hányan emlékeznek vissza a történetre. Neverending story. Meg annyi történetű neverending story. Hogy hogy lohad bennünk valami... Nem jó a lelkesedés. Tehát azért, ugye, amikor a Puzsér írt rólam valami észvesztő hülyeséget a magyar nemzetben, akkor felírtam D. Horváth Gáborot, aki a főszerkesztő volt, és kértem tőle egy amit ami soha az nem tettem. Lehetővé tett, és akkor azt mondtam, hogy akkor beszéljük már meg azt a konfliktust, ami kettőnk között volt 12 évvel ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy tényleg mi volt az János Kám? Bennem van valami soha nem múló, vagy alig múló vágy dolgok tisztázására, és azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy az összes kudarcot beleértve nem tudnám azt mondani, hogy nem találom értelmét annak, hogy az ember valamiben nekikezdjen, mert maga az a dolog, hogy neki kezd, az többet jelent számomra, mint hogy a végén sikerrel jár -e, vagy sem, persze, a sikerrel jár, az még jobb, de... Nem tud mindig sikerrel járni. Nekem ezen a héten két olyan megbeszélésem is van, amely a jövőmet befolyásolja, és amely két olyan beszélgetés, amit én hoztam létre, majdnem azt mondtam, hogy provokáltam ki, ez nem igaz, mert ez nem egy jó szó. És nagyon kíváncsi vagyok mind a kettőnek a kimenetelére. Némileg büszke is vagyok arra, hogy ezeket a szituációkat létrehoztam, mert már régen hoztam létre ilyen szituációt, és sajnos nem áll módonban egyikről is elmesélni, hogy mi az, és hogy, hogy fog alakulni. Bár mind a kettő következményét közvetve vagy közvetlenül tapasztalni fogják. Van bennem valami olyan mánia tisztázásra, beleértve hogy az elmúlt időben inkább kudarcokat könyveltem el az ügyben, Leginkább azért, mert a közelébe nem jutottam ezeknek a tisztázásoknak. akar egy bárki bármit mondani, vagy folytathatom? nulla egy egy Bevallom őszintén, nem vagyok rá büszke, korábban büszke voltam rá, most már nem vagyok rá büszke, én egész életemben csodaváró voltam, amiben ma már az zavar, hogy aki a környezetemben él, az joggal teheti föl nekem azt a kérdés, hogy ha te csodára vársz, akkor valójában mivel vagy elégedetlen, és hogyha mivel fel lehet cserélni egy másik szóval, akkor az az lenne, hogy kivel vagy elégedetlen, miért vársz te csodát, amikor mi itt együtt vagyunk, és mi kell neked még, ami nem elég, ami még valami, ami, ami, ami hiányzik a te életedből olyan mértékben, hogy az csodavárásnak fogalmazott? Ezt a kérdést nem intézték, nem tették fel nekem, a honpola is megspórolta, pedig hát ugye most jelen pillanatban ugye két ember tudna ezt fölteni, de inkább a honpola, mint a lányom, és nehezden tudnék rá válaszolni. Jól válaszolni, meg végképp nem tudnék. És nem csak őt sérteném meg a válaszommal, hanem nyilvánvalóan magamat is. Egy olyan elégedetlenségről számolnék ugyanis be ezáltal, ami egy olyan fajta tökéletlenségről szól, amely tökéletlenséggel az ember együtt tud élni úgy, hogy közben ezt a csodavárást nem feltétlen fogalmazza meg. Így aztán nem is hoz másokat kínos helyzetbe, a csodavárást tevékenységként nehezen tetten érhető. A csodamárás valahol egy gyereknek a világra való ráeszmélés, vagy nem is ráeszmélés, hanem egy a világgal való kapcsolattartásnak a módja, amelyben valójában, mint egy mesefilmben bármikor történhet vele valami olyasmi, ami bearanyozza az aznapját, ami, ami inkább egy film sem mint a valóság. Nehezen. Másfél órája beszélek, nehéz dolog ez. Nem tudnám ennél pontosabban megfogalmazni most. Különös tekintettel arra, hogy én egész gyerekkoromban mindig azért akartam augusztus 20-án hol lenni, mert meg akartam nézni a tüzéjátékot, és idestóban 95 óta egy jó lakásban élek, ahonnan a teraszáról páratlan látványt nyújt az augusztus 20-ai este, és most ez volt az idei első év, amikor kisebb az elkére, de most mégsem ezt idézem fel, hanem Misikét, aki nekem rokonom volt a volt feleségem révén, aki kisfiú volt, nézte az erkéről a tűzijátékot, és azt mondta, hogy nézem, de unom. Tehát, hogy a csodavárásban az egy fura dolog, mert néha, amikor bekövetkezik ez a csoda, mint a nagyításban, amikor az ember megszerzi azt a bizonyos gitártokot vagy gitár, amit megverekedett, amit, megberekedett, amit kidolt, kidobott a, a zenész, akkor aztán az bedobja a kukába, de a világgal való kapcsolattartásomnak ma még már nem, tehát a bőrlélegzésem már nem százszázalékos, de azért a bőrlélegzésemhez ma még a béka bőrlélegzéséhez hozzátartozik a kejfejancsi. Nagyobb mértékben ezt a mondatót nem tudom befejezni. Amikor szerdán kiderült, hogy itt seprűnyélbe beszélek akkor, amikor itt ülök, amire egyébként Horváth Péter hívta fel a figyelmet nem sokkal hét óra előtt, bomba tűzijátékbombaként törtek fel belőlem a múlt emlékei, amikor hasonló szituációban voltam, először a Budapest rádióban, aztán az Extrem rádióban, a Pont fm és legutóbb a rádió Arról nagyon sokat tudnék mesélni, annak idén sokat is meséltem róla, hogy mennyire értették, azt leginkább az utolsó adásban lehetett lemérni, amely számomra suha soha fel nem dolgozható emlék maradt. Én nem tettem kísérletet arra, hogy ezt megbeszéljem önökkel, és önök se tettek kísérletet arra, hogy önök megbeszéljék ezt velem, pedig hát ott valami egészen borzasztó dolog történt, ott valami valójában eltörött. Egy életre törött. Másféleképpen nem is törhetett el. De ez a civil rádió azért valamit enyhítette a sebeken. Azt nem a rádió -kú okozta, azt az a szituáció okozta, hogy az utolsó műsor létrejött és lement. Szerdán sok riportalanyom volt, Újhely Istvánnal beszéltem volna, Szondai Szandrával beszélgettem volna, Nemes Gáborral beszélgettem volna, aztán mentem ugye a szépművészeti Múzeum megnyitójára, tehát 9 tartott volna is, de nem sok üres járat maradt volna benne. Előtte kedden is már meg voltam beszélve, ugye kedden nem, de hét, hét hogy is volt meg, kedden volt vérvétel, igen. Hétfőn is Ugye a Nemes Gáborral folytatott beszélgetésbe köszönt bele a technikaiba. Nem tudom, önöknek milyen emlék maradt a szerda. Én annak idején mindig lebeszéltem önöket arról, hogy az ezekkel kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, vagy megoszták velem, de ebben azért nagyon nagy volt az álszemérmesség. Részint akkor, amikor éppen nem szól a rádió, felhívni engem avval, hogy nem szól a rádió, az, az, az valami olyan, mint amikor az ember éppen valamit elveszít, és felhívják a figyelmet arra, hogy az éppen elveszítve van, hát azzal nehéz mit kezdeni arra nehéz jó reagálni, különös tekintettel arra, hogyha mérhetetlen érzelem van benne, mint valami lányiránti, tehát mint, a, mint egy valami szerelemnek az elvesztésétől, ott azért olyan még nem volt, hogy egy rádió egy napra elhallgatott volna, és az azzal fenyegetett volna, hogy soha többet az ember nem ülhet oda, de nekem mégis azt az időmet idézi fel, amikor így voltam a dolgokkal, hogy egy egyszeri kimaradás, vagy egyszeri nem olyan Tökéletesség, mint amit én elvártam, az bennem azt a félelmet keltette, hogy az a dolg elveszett. És a az, az, a, az a gondol, pedig, hogy elvesztettem, az, az páni félelmet és elviselhetetlen gyötrődést okozott, amit különböző nők írtam ki, de leginkább pszichológusokhoz és pszicháterekhez mentem, mert nem tudtam együtt élni azzal a feszültséggel, hogy dolgok megszűnhetnek. Nem feltétlen abban az értelemben, mint ahogy a civil rádió nem szólt szerdán, nem tudom, mennyire vagy a követhető. Nagyon hálás voltam a múltban azoknak, akik lehetővé tették azt, részint anyagilag, részint más tevékenységükkel, hogy biztattak engem ezeknek a technikai és nem technikai gondoknak a leküzdésében, Adott esetben pénzt adtak annak érdekében, hogy ezek a gondok leküzdhetőek legyenek. Nem tudom, hogy én erről megfelelő módon megemlékeztem-e, szerintem igen, de ma itt hétfőn, amikor az ember nem seprű beszél, ezt meg kell, hogy tegyem. Nem tudom egyenként felsorolni az embereket, nagy adósságomban feléjük, és hogy a rádioműsorommal ezt tudom-e kompenzálni, én azt gondolom, hogy nem. Más szféra az, ahol ők segítettek, és más szféra az, amiben én beszélek. Ebből a szempontból a egy olyan közösségi rádiózás volt, amely nem volt és nem lesz valószínűleg a magyar rádiózásban soha többé. Nyilvánvalóan az elmúlt 18 évben azért mutatott fáradási jeleket, beleértve, hogy hál' Istennek már nem volt szükség effektíve ilyen támogatásra, de ez a szerd, idézte fel belőlem. Aztán, amikor Varjú Lászlót felhívtam az erdőszílen ott a Kartaúzi úton, és mondtam neki, hogy hát sajnos, ha nem fog beszélgetni, nem szól a rádió, és akkor mondta nekem Varjú László, hogy nem baj, akkor beszélgetünk legközelebb, és én elkezdtem vele ordítani, és azt mondtam, de hogy egy négy órakor miatt keltem fel, hogy önnel beszélgessen, és hogy tudja ön ilyen könnyedén túltenni magát ezen, és ő elkezdett magyarázkodni, mert el nem tudta képzelni, hogy ott a telefon másik felén valaki hirtelen mitől jött ilyen izgalomba. Ez a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, amely egyébként már messze túl van terjesztve az én rádioműsoromon, és valójában az életemre és az önök életére van vonatkoztatva. Az egyik legjobb mondásom, és ebben inkluzíven nyilvánvalóan benne van az is, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. 0614890 és 063677 beszéddel élnék itt a műsor végén, ha csak önök nem tartanak itt, mert itt tarthatnak. Felhív valaki, aki szerdán tapasztalta azt, hogy nincs adás. Hanem akkor nem. Kellemesére van nélkül. Utoljára szerdán fordult elő az, hogy a Kejfejáncsi technikai okokból nem szólt, és ilyen bármikor előfordulhat. Az, ami itt a civil rádióban előfordult, annak idején a rádiókúban nem hasonlók idézték elő azt, hogy nem volt műsor. Jó reggel. Jó reggelt kívánok, Füle Én hát, én tapasztaltam, és én írtam is egy. Így van. így van, Próbáltam vigasztalni. Ruppant hálás is voltam. Érte. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Igen, NPK volt a másik Horváth Péteren kívül. Sokkal többen nem voltok. Egy kezemben meg tudom számolni, és nincs szükségem, azt hiszem, a negyedik és ötödik újabbra. Azon gondolkodtam, hogy valójában az én nevelésem érette be, amikor arra kértem önöket, hogy ezzel kapcsolatban ne hívjanak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én autóban ültem, mikor tapasztaltam, és én nem hittem, hogy az autó a hibás, mert én egyébként interneten hallgatom a rádiót, és újra és újra oda mentem, és mindig tök süket csönd volt, és, és teljesen nem értettem, ideges voltam tőle, de aztán meg a vételi közöttből. És nem gondolt érdeklődni? Hát nem, telefonálni nem akartam. Megmondja, hogy miért? Nem tudom megindokolni, autóval voltam, indultam, hosszú útra mentem dolgozni. Nem olyan nyugodt volt, mint most, amikor itt hallgatom, és tényleg figyelni is tudom a műsor. Ugye én számtalanszor elmondtam, hogy a Kejfej egy rádióműsor, és nem egy család. Most, amikor önnel beszélgetek, mégis némileg úgy viselkedek, mint a családtagok lennénk, és ebből a kettőségből valahogy ki kell jönni, mert ez a kettő kinyírja egymást, vagy az egyik, vagy a másik. De... Azt el tudja képzelni, hogy én a másik oldalon, miközben folyamatosan lebeszéltem önt és bárki másik ilyen esetben érdeklődjön, mégis arra vágytam, hogy valamilyen vigasztaló szó jusson el hozzám, ha másféleképpen nem, hát úgy, hogy megkérdezik, hogy mi történt? Hát természetesen el tudom Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Figyelek! Csak a másik fülemben a késletetett csúszás internet volt. Én is tapasztaltam, hogy nem szól, és én hosszasan gondolkodtam azon, hogy miután nekem megvan az ön privát mobil száma is, hogy írjak, ne írjak. Én, és mondom, ezen sokáig rágódtam, és aztán azt én úgy gondoltam, hogy ön most vélhetően igen feldúltan most elnézés, hogy így rohan rohangászik föl alá, és próbálja kideríteni, hogy, hogy mi a franc van, és azt gondoltam, hogy ez hogy, hogy úgy tűnt nekem akkor ott, hogy okvetetlenkedés, érdeklődni, hogy most akkor mi van, mi történt. Mert a, a végeredményt én is megtapasztaltam, és azt gondoltam, hogy én most ott nagyon el van foglalva azzal, hogy valahogy össze rendezze, ha valami összerendezhető. Egyébként órákkal később a szembeszomszédon fölhívott, aki tudja, hogy én is hallgatom az ő műsorát, hogy hát ő reggel nem hallott semmit most. Én mit tudok? De, azt, de, de azt, azt valamennyire érzékelő, hogy nem feltétlen annyira, mint régen, de most is úgy érzem, mint egy szerelmes, aki ott áll a randevun és nem jön el a másik, és azt mondja, hogy és nincs mobiltelefon, és, és azt mondja, hogy de nincs, élet, nincs értelme az életemnek nélküle, már pedig a nem jött el. Abszolút, hát én, én, én, én ezzel meg vagyok győződve, az, hogy, hogy most megint csak, hogy nem kezd el törni, zúzni, ha valami nem működik, hanem megpróbálja valahogy higatabban kezelni. Ez inkább csak a, a kimutatásnak a, a kérdése, de, a, de az, hogy önnek ez most világ világvége, hogyha, hogyha nem, nem működik az, ami ezen szokva van, akár csak egy CD, akár egy telefon, amivel beszélni szeretne valakivel, amire ön készült, amire az kuncsavtot ő vagy illetve ő is várja, hogy beszéljenek. Én, én noha nem ismerjük egymást különösebben, én azt gondolom, hogy önt ez abszolút feldújja, és... és Kibor... De ugye kiborítja. olyan mértékben a föl, amire egy felnőtt ember azt mondja, hogy indokolatlan, mert így egyébként a gyerekek viselkednek. Nem tudom. Persze van olyan, hogy indokolatlan. Te... Hányszor Én... mondja Én... azt az ember, hányszor mondják azt szerelmi bánatában, abban, hogy az idő meggyógyít, és amikor először ezt mondja apaként a gyereknek, akkor azt mondja Jézus Mária. Ezt nekem is mondták, ilyen mondatot az ember nem mond, akkor sem, ha igaza van. He, igen. Mert hogy egyszerre szülő, és egyszerre gyerek. Karbonkurus Igen. He, és ezt csak he, azért he, mondom, köszönöm szépen, egy hívott, mert annak idején Ugye volt üzenetrögzítő, és lehetett levelet írni. Az üzenetrögzítő még csak-csak, csak, ugye az ennyinek egészen fantasztikus üzenetrögzítője volt, annak néhány kazettáját otthon őrzöm, egyszer talán megmutatom önöknek, nem biztos túl intim, vagy sem biztos értenék. Levelet meg nem írnak. Most viszont itt van a Facebook. Számúra alapvető fontosságú az és a magán életemben, a barátnőmmel, illetve a lányommal való együttműködésben, de az összes hozzám kapcsolódó emberrel nincsenek sokan sajnos. Egyfolytában azt nézem, hogy mennyire pozitív vagyok. Tegnap valamiért komáromból hazajöve úgy voltam pozitíva, hogy nem is emlékszem, hogy mikor voltam ennyire pozitív. Már ez némileg megkapott, de ma még szintén pozitívnak gondolnám magam. Pozitív az, aki adni akar, és a sérelmeit csak akkor hozza elő, ha az muszáj. Egy szép cipő. Hogy is van ez a szöveg? Tehát, ez nem ér meg egy sebes lábat. Vagy, felvettem magas hogy cipőt, akkor utána nem panaszkodom, és nem számítok a tevára. Szóval, van egy csoportja a csinak, akik akikhez időnként visszatérek, de gyakorlatilag állítólag nem lennék egy rossz kócs, egyszer kipróbáltam, lehet, hogy nem lennék rossz kocs, nem nekem való. Túl aktív vagyok hozzá. És um, az a coachságot mint ahogy a vagy a pszichológiát megöli. Ugye itt volt Horváth Péter, aki felé volt, akit önök nagyon sokszor elküldenek messzékhajlatra a mondandója okán, de a Kefe számára egy olyan stratégiai partner, segít a jelentésben az árbóckos árból, anyagilag is segített. És van itt egy, egy Facebook csoport, amely engem hallgat, és csak azt szeretném önök számára érzékeltetni, hogy mint egy coach hogy milyen a viszonyom hozzájuk ezen bizonyos szerdai műsor kapcsán. Van ennek egy koordinátora, nem tudom, hogy mondják a Facebookon, most nem jut az eszembe, Bámos Sándornak hívják, megvan a telefonszáma, ha akarna, föl tudna hívni. Én elkértem tőle a telefonszámát, én felhívtam őt telefonon, ő tudja az enyémet. Többször voltam már vele vitában, most egy ideig megint nem fogunk vitatkozni, mert amit most elmondok, az indokolatlanná teszi a későbbi telefonálást. Azt írja Vámos Sándor 7 óra 35 perckor, hogy ma nincs műsor, és ebben benne van mindaz, amit én a világról gondolok. Semmi kétség, a rávisz a -e segítség volt ez a reklámszöveg. Én sose értettem, és most megint megragadom az alkalmat, hogy a, és ez az, az egész világhoz való viszonyulás, és az egész riporterséghez való viszonyulásom. Tehát, hogy miért nem tette ezt, meg azt megkérdezi az ember a riportalanyától, a kérdés pedig így szól. Mit tett? A kérdésben nem sugallunk, és a kérdésben nem foglalunk olyan állítást, amely aztán később cáfolható. Ma nincs műsor? Ezt a kérdést az az illető, aki föltette a Facebookon, egyetlen egyebbenek tehette volna föl érdemben, akitől válasz is remélhetett volna, az én vagyok. Oké, okay. akkor még nem tudta a telefonszámot, de az e-mail címemet tudta. Egy törzshallgatóról van szó. Az a kérdés, hogy ma nincs műsor, az pontosan annak a szinonimája, amire az édesapám a halál előtt azt mondta, hogy neki nincs szüksége demonstratív szeretetre. Az valami olyan zseniális szöveg volt, és ezt nekem mondta valami olyasmire, amikor én segíteni akartam neki, de abból nem érezte azt ki, hogy ez egy igazi segítség lenne, és sajnos neki ebben teljesen igaza volt, és iszonyatosan szégyellem, és nem tudom, nem tudom már kiavítani, és, és, és az, hogy szégyelem, az nem egy jó szó, ezt nem is mesélhetném el önöknek. Nincs szükségem demonstratív szeretetre, mondta apám. Ezt egybevetni arról, amikor én most Válmos azt mondom, hogy nincs szükségem az ő demonstratív érdeklődésére. Ma nincs műsor nevetséges az apám betegséget követően, de mégse tudok jobb példával előállni és ez a bostani szöveg ez nem a Facebook csoportomra vonatkozik hanem a hétköznapi létezésünkre és annak a módjára én most nem kezdek el fake news-zal meg egyevekkel foglalkozni, az hogy a technológia ma ott tart, ahol tart azt lehet jó és rosszra használni és naív vagyok persze, ha azt mondom, hogy miért nem használjuk csak jóra de mégis akkor ha tetszik, akkor naív leszek Ma nincs műsor, kérdezi. És akkor jönnek hozzászólók beleértve, hogy itt van például Grossman Tibor, akit csak azért jegyeztem meg, mert számtalan beírásával kihozott a sodromból, aki például beírt ebbe a szövegzetbe, majd utána törölte magát. Hogy miért törölte? Fogalmam is? Szívesen meghallgatnám. Mint ahogy Vámos Sándor is nyugodtan telefonálhatna, de nem telefonál. És aztán szaporáztak itt még a, a beírások, Molnos csabáni. aki azt írja, hogy a hídfői műsor csak a KED elmaradásáról beszélne, de majd végighallgatom, mosolygó fejecske, ha ma van a műtét, akkor könnyű kezi doktorokat és fájdalommentes gyógyulást kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, most Sándor, hogy ne telefonál még, beszéljáló úr, én vállalom magam, aki, akkor azt kérdezem, hogy mindaz, ami itt, azt követően történt, arra mi a magyarázat? Már a, a, a Facebook csoportban, ami Na, azt követően igen. történt? Igen. Hát arra a magyarázat, az először is kicsit messzebbről kezdtem A Facebook csoportnak az egyik moderátora vagyok. A Facebook csoport tulajdonosabb bízott meg ezzel a feladattal, Hárman vagyunk moderátorok, a tulajdonos, egy tisztelt hölgy, aki a civil rádió munkatársa. Ön biztos ismeri, én nem ismerem a tisztelt hölgyet, és én ö, bekapcsoltam a rádiót, szokásom volt szíven, nem 7 órakor, mert akkor nem voltam rádió közelben. Amikor beírtam, nem is emlékszem már hány órakor, hány perckor, és feltettem egy kérdést, nem mint moderátor, hanem mind a Facebook csoport egyik tagja, a, a, a Facebookon lévőt kvázi kollégáimtól, senkit nem ismerek személyesen, hozzáteszem, ma nincs műsor, föltettem ezt a kérdést. Mi hibát követtem el? Ezt még most sem értem. A privát beszélgetésünkkor ön próbálta vázolni, de, de én még most sem értem, és biztosan én értelmi képességeimet ezáltal még lejjebb teszi ön, Valóban, hogy ma nincs műsor, megkérdeztem. Nem voltam olyan vicconyban önnel, minden esetleg Horváth Péter, hogy vettem volna a bátorságot, hogy akár e-mailen kérdeztem volna meg, a, a, a, a privát telefonszámát akkor még nem tudtam, ha tudtam volna, felhívtam volna. A, azt el nekem, hogy ha nem volt akkor ilyen bátorsága, akkor ma hétfő 8 óra 48 percre hogyan lett? Hát megszólított, meg, azért, azért, mert megszólított. Korábban is a, az megszólítottam, az élő, az élő, e, hú, nem szólít. Akkor is telefonáltam. Hányszor szólítottam de? én megönt a Facebook csoport kapcsolatban, és most először de telefonál. De nem először telefonál. A Facebook csoporttal kapcsolatban nem beszéltünk még. Hát a Facebook csoporta kapcsolatban nem beszéltünk valóban, de akkor lehet nézze, e, Hazudnik, hogyha azt mondanám, hogy 0-24-ben minden nap hallgatom. De nem, ne, ne, ne, ne, ne, maradjuk nem, maradjunk a témánál. Maradjuk. Na, most direkt, igen, igen. Azt kérdezem öntől, a ma nincs műsor, az kinek teszi fel azt a kérdést? A Facebook csoport esetleges többi tagjának, akik vagy hallják őt, vagy van bővebb információjuk arról, hogy ma miért nincs műsor. Oké, okay, azt kérdezem öntől, hogy nem működik a televíziója, mert nincs benne adás, akkor kit hív fel? A <gül> szolgáltatót ebben igazabban, mm -hmm. de hát most nem tudtam a, szolgá... a szolgáltatónak a email címét tudtam. A rádiót elhangzé... felhívta? A civil rádiót? Igen. É, ha nem tévedek, igen, és nem vette fel senki a telefont. Igen. De a civil rádióban itt voltam én, és 7 óra 35-kor még itt volt a hogvérnök is. Szerintem hívtam, nem vette föl senki, de erre, erre most nem tudnék pontos választ adni önnek, és nem is akarok valótlant állítani, hiszen ez egy műsor és nem szeretnék úgy feltűnni, hogy nem beszélek valótlanságokat. Úgy emlékszem, hogy felhívtam, de erre most nem tenném rá. És akkor miért nem hívta egészen addig, amíg föl nem vették? Hát most, de most miért, miért, miért tesz fel ilyen kérdéseket? Nem tud ezzel sarokba szorítani. Ki akar ilyen de, de de Mert ez mert a látszat, ez a látszat, a Facebook csoportban is ön elég negatívan nyilvánul meg, valóban vannak negatív emberek, én sem, én nem választatom meg. Uram, uram, én nem, nem, én, én nem szeretnék... Uram, én most egy konkrét dologról beszélek önnel. Szerdán nem volt reggel rádió műsor. Igen, a... és megkérdeztem a Facebookos társaimat, akikkel, akikkel mind, mind, mind a Facebook csoport tagjaként kapcsolatban vagyok, nem vagyok kapcsolatban, csak, csak internetes kapcsolatban vagyok, hogy ma nincs műsor. És akkor megmondta volna Y-Z, hogy hét óra akkor Fiala úr bejelentette, hogy nincs műsor, elromlott a rádió, mit tudom, nem tudtam, hogy miért nincs, nem érti, szóval nem próbálja most, most egy kicsit vonatkoztasson a Fial Jánostól, most, most legyen ön egy hallgató. Aki Elnés, én Fiala János vagyok, nem tudok elvonatkoztatni Fialajánostól. Jánostól, azt megkérdezni öntől, itt van előttem a teljes beszélgetés kapott arra választ, hogy ma nincs műsor? Hülyeségeket kaptam, azt kell uh -huh. mondjam, tudtam, hogy a sarok... És a hülyeségeket miért műsorban... nem műsorban... javította ki? Hát mert nem tudtam, hogy miért nincs műs, nem voltam pontos információ birtokában mert nem tudtam a Fiala János privát telefonszámát, akit, akit felhívtam volna, és megkérdeztem volna, Fiala úr, miért nincs műsor? És válaszoltam volna, hogy beszéltem Fiala Jánossal, ezért meg ezért nincs műsor. És vagy bocsánat, bocsánat, egy nagyon fontos dolgot azért szögezzünk le, bekapcsoltam a rádiót, nem igaz, hogy nem szólt a rádió, zene szólt a rádióban, 7 óra, 8 perckor elmondták a híreket, tehát a rádió szólt, csak Szia János nem szóltam is sorba. Akkor mi nem az ez ezzel kapcsolatos kérdést nem... kérdés miért nem tette föl, illetve árulja már nekem, hogy Vámos Sándor kikapcsolta a hozzászólásokat ennél a bejegyzésnél, miket kapcsolt ki? A végén kapcsoltam ki, mert, mert, mert már letisztáztam önnel, a, a, a kérdésemre választ kaptam a privát beszélgetésben, és nem akartam a további kvázi butaságoknak hangot adni. De addig hangot adott neki, és saját magát is törölte. Magamat? Mm. Mi, mit magamba? Nem magamat. Mit töröltem magamban? Nem töröltem magamat. Mit töröltem magamat? Nem töröltem magamat. Akkor... Pihalód, hagyd kérdezzen meg itt a rádió műsorban, hogy miért nem hajlandó jön belépni ebbe a csoportba, és akkor, és akkor kvázi ezekre a dolgokra. Már már tudna reagálni. Nagyon egyszerű, én, amikor, nagy, amikor véletlenül mindig rákattintott, én voltam az, aki boldogan elfogadta a jelentkezését, majd, majd legörbült a szám, hogy 10 perc múlva törölte magát. Amire magyarázatot is adott, meg, hogy a, a, meg, a, a telefonjában me, véletlenül... Meg, meg, megmondom önnek. Én azért nem vagyok tagja ennek a csoportnak, mert nem vagyok tagja egy olyan csoportnak, amely az én műsoromból él, és közben... olyan De nem élünk. Uram, itt van Molnos Csabáné, aki azt írja a hétfői műsor elején, csak a keddi álmodásról beszélne, de majd véghallgatom, a ma van a műtét. Hogy lenne ma a műtét? Kedden volt a. Hát, tudtam, hogy nem ma van a, a műtét. Még, még se írta be. Molnos Csabáné egy mosolygó műsorgyilkos, aki egy nagyon kedves öreg asszony, valószínűleg... Aki, meg, szereti önt ne bántsuk, ön nem ismerem, ismeretlenül ne bántsuk meg Molnossz el, Elnézést. Aki, aki egy dolgot Jó, jó, én az, egy tudod, jó még mielőtt itt ebben elvesztek, és ebben önnek igaza van, nem érdemes ilyen mondatokat mondani, csak indulatot szül. Azt tudom önnek mondani, Igen. egyetlen, és akkor visszavontam azt, amit előzően mondtam, elnézést kérek érte. Egyetlen egy dolog miatt nem beért ennek a csoportnak. Amíg ez a csoport a velem kapcsolatos kérdéseket nem tőlem kérdezi meg, hanem egymás között beszélik meg, és közben olyan fél és áll információkat fogadnak el tényként, ami egyébként, ha nagyobba menne, maga lenne a fake news gyártásnak a központja. És még egyszer elnézést kérek Mona Csabálnétól, azért, mert amit most mondom, sokkal fontosabb annál, mint hogy ő személy szerint leszúrja, amiben egyébként teljesen igaza van, de felesleges. Tehát amíg ez a csoport valójában egymás között beszél arról a valóságról, amely valóságnak a Tudója ezen a csoporton kívül van, de azzal nem veszi fel a kapcsolatot, addig ezt a csoportot, ha eliminálni nem is tudom, legfejebb azért követem őket, mint egy kísérletező ember, hogy azok az egerek, akik ott futkároznak benne, vajon megtalálják-e egyszer a büdös a kijáratot? Könyörgöm, fiala úr. Hát azért nem tudja önnel megbeszélni ez a sok ember, aki nem tomántag van, meg kellett, felkészületlen vagyok elnézést, most megnézhettem, a 368 tagja van a csoportnak, most a hasamra ütök, mert ő nem tagja a csoportnak, ezért könyörgöm. Lépjen be, és nyilvánuljon ott is meg. Tudom, hogy kevés a szabad ideje, na de hát, Na de erről szól a csoport, hát az lenne a, két, legszebb. Két az lenn a Hány, legszebb. Hányszor, a hányszor, Ura, De akkor úgy beszéljék meg önnel, ha nem tudtam. Me megmondom. Hogy meg bolnos csabálni, hogy beszéljek, nem, nem akar e-mailt írni, telefonszámát nem tudja. Hát ön, ezek a csoport tagjai önért, ön miatt jött létre a csoport. Tehát valahol tisztelik, szeretik, követik, minden nap hallgatják önt. Fiala függők vagyunk, a többiek nevében is, mert kimondom, még hogyha majd kapok is érte a csoportban. De igenis, Fiala, János függők vagyunk, tíz, ed néhány év óta. Akkor miért, miért rossz, ha mi vagy önök, önnek ez egy jó reklám? Befejezted? Igen, bocsánat, igen. Nem, nincs kell bocsánatot kérni, egyetlen egy dolog miatt... Ez a csoport az összes olyan kérdést, amelyre én tudok válaszolni, nem teszi fel nekem. Ön nagyon jól hallhatta 25.112-szer, azt mondtam, hogy amit ebben a műsorban nem lehet megbeszélni, Amiatt én nem szeretek kimenni az utcára, nem szeretek bírósági tárgyalásra menni. Ennek a műsornak egyetlen egy tere van, az a héttől nagyjából kilencig tízig terjed időszak, mikor, meddig tart a műsor, amíg emberek ide be tudnak telefonálni, e-maileket tudnak küldeni, bármilyen módon fölteszik a kérdéseket nekem, amire én az adáson belül reagálok. Az a csoport, amelyik adáson kívül teszel olyan kérdéseket, amely a műsorommal kapcsolatos, és amelyet egyébként csak a műsor Soron tud válaszolni, és aztán olyan egyéni értelmezést nyer a csoporton belül, aminek a valósághoz köszönő viszonya nincs, attól a csoporttól én, és ezt a mondatot engedje meg, hogy ne fejezzem be. <há> de ön szerint, ön szerint, a csoporttagok ezt másképp látják, vannak mindenhol rosszindulatú emberek és rossz szándékú emberek. Uram, nincs, nincs több mondani valóm. Nekem, ja, nincs. nekem azokat a gyerekeket idézi elő, akik belefinganak a paplannál, és Ó, ne ne. ne, ne, ne Oké, okay. ne, ne, ne. ez a véleményem. Én, én meg nem így látom. Oké, okay, rendben nem van. Látom. Legközel, legközel, én örülök a lehetőségnek, hogy elmondhatta. Legközelebb, ha nem szól a műsor, akkor vagy tőlem kérdezi meg, vagy semmit. Most tőle. már öntől fogom, Ó, értem. mert tudom a telefonszámát. Hmm. Okay. nem. Van. Van. A műsortelefonszámát eddig is tudta, e-mail címát tudta. Na, de, nem, de de a műsor szól. Fiala úr, egyet a dér meg, és nem tiszt. Egy fontos dolgot tisztázunk már, ne maradjon bennem nyitott kérdés. Ha már, ha már ilyen hosszan beszélünk. A műsor szólt. Ön, ön a rádióban... A rádió rá, szólt, a telefonon. nem a műsor szólt. A, a rádió, rádió szólt. A rádió tehát, tehát a rádió szólt, tehát valamiért... Azt vehettem én, a most magam nevébe beszélek csak, hogy Fia János nincs a stúdióban, nem csinál műsort. A rádió szól. A rádió nem szólt volna. Hát én nem tudtam, hogy mondjam, technikai hibára én nem gyanakodtam. Jódan Paracsi észsel nem lehet technikai hiba, ha műsor szól. A, uram, szól uram, uram, a hírek elhangzottak. Uram, uram, uram, attól, mert sokat beszélmény nem lesz a mértékben igaza. Ha önnek van Köszönöm. élő rokona, és ön egyszer el fog tűnni, és ez az élő rokon majd egyszer a Facebookra meg fogja kérdezni, gyerekek, nem láttátok a férjem? De önt Köszönöm. semmilyen módon egyébként nem keresi. Attól a rokontól válja meg. Elköszönök öntől. Elnézést, hogy ezzel túlságosan sokat foglalkoztam, és elnézést Molnos Csavárnéttől. És örülök annak, hogy a végén volt erről szó, és nem hamarabb. Valamelyest felépítettem ezt a műsort, a végére elfogyott a türelmem, elnézést kérek, és elnézést kérek mindazoktól, akikkel kapcsolatban én is így, akikkel, ha valami nem stimmel, akkor én is így viselkedem, hogy a Facebookon felteszek egy olyan kérdést, ami csak egyetlen egy módon tehetek fel személyesen. Megkövetem mindazokat. azokat. hogy ezek megkövethetetlen szituációk. Tessék. Jó reggelt, Való Én szerdán bekapcsoltam a rádiót, és, és megmondom őszintén, kicsit féltem. Féltem attól, hogy, hogy gondoltam, hogy valami technikai probléma van, bár nem értettem azt, hogy lehet, hogy a, a rádió sötterem vagy. De hogy én azt gondoltam, hogy, hogy nehogy az játszódjon le, ami, ami mondjuk a kúval más értelemben, hogy, hogy te jogosan itt beráksz a, a civil rádira, és többet nem lesz. De én nekem csak az volt a félelmem, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha ez, ez, ez a Szerda ez nem csak Szerda. A félelmet teljesen jogos volt, ezzel kapcsolatban e-mailváltás, és aztán utána én ezt pillanatok alatt tisztáztam, hogy ne futott volna végig az egész a fejemben, hogy ne futott volna végig a fejemben az utolsó rádióműsor a RádióQ-ban, amit soha se fog elfelejteni, soha se fogom elfelejteni, hogy néztem a beírásokat ebben a Facebook csoporttal, a szerdával kapcsolatban, amelyben egyetlen egy olyan értem vagy a műsorért agódó hang nem szólalt meg, mint amilyen a mostani telefonod, és akik ezzel tökéletes Tisztában vannak, de valamilyen módon el tudnak számolni a lelkismeretükkel, amihez nekem semmi közöm, és ha foglalkozom velük, akkor csak azért foglalkozom velük, mert mindennel foglalkozom, ami engem érdekel, és ha a rádioműsoromnak valamilyen hatása van, akkor azzal a csoporttal foglalkozom, amelyik erre tette fel a címét, és nézem, hogy az ott milyen hatást vált ki és próbálom magamat minden nap lebeszélni arról, hogy nagyobb mértében foglalkozzak ezzel, mint ahogy ma tettem. Egy mondatot szeretnék magamról, és utáig az úra, hogy magamról annyit, hogy, hogy én azért nem hiszel azt, mert azt hittem, hogy, hogy tényleg abban a lelki állapodban ebben, ebben ilyenkor lenni tégedben, akkor nem érdemény. Köszönöm az, az úr meg azt mondanám, hogy hogy azt mondja, hogy, ér, ér, hogy értesz, hogy itt mindenki, és a akkor, akkor, euh, akkor ez tényleg teljesen álságos, amit most így elmondott. De nem volt az. És még egyszer mondom, én voltam ugye az, aki erről önöket folyamatosan lebeszélte. Nem tudom, mennyire világos az, és ez most nem a Facebook csoportról szól, bármiről, amikor közéleti témákkal foglalkozunk, érdemben vagy érdemtelenül. És hát tényleg nem tudom elfelejteni azt, ami szerden eszembe jutott visszafelé menet az életemben, amikor ezeket a szituációkat konkrétan élet, kérdésként éltem meg. És azért sajnálom, amit Molnós Csabánéra mondtam, mert ma végig voltam, és pontosan felépítettem azt a műsort amit pontosan felépíteni az sem lehetett, mert az ember a véletlennel nem tud számolni. Nem mondom, hogy az indulat rossz tanácsadó, mert az indulat a kiváló tanácsadó, de van olyan, amikor olyan módon erezt, amit az ember az egész szerkezetben nem engedhet meg, mert szükség van arra az energiára, ami így szökik. Azt kérdezem önöktől, tagoktól és nem tagoktól, hogy érthető az, amit mondok, és hogy van -e még bármi, amiről beszélhetünk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hát nagyon kíváncsi ön futok neki ennek a hétnek, amikor két olyan megbeszélésem is lesz, amellyel kapcsolatban nem fognak tudni Facebook ismerőseim bármit is írni, mert nem lesz hozzá muníciójuk. De nekem nagyon fontos lesz. 061 és hat 06 egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak a Válmos úrhoz egy mondatot hagy, hogy a rosszul emlékszik. Épp az, hogy a rádió nem szólt, interneten volt adás, de a rádióban nem volt semmi, egész nap egyébként. Úgy, hogy fordítva van. Hát nem, a, nem, nem a rádió szólt, hanem az internet szólt. Ez csak neki üzenem, innen nem akár te is így, így Kicsit sajnálom, hogy konszolidáltak lettek a viszonyaim, számomra az elemcserénél és az elemcseré keretében folytatott beszélgetéseknél fantasztikusabb beszélgetések, hát talán még a panaszbizottság ülésekre való kirándulás szervezés és az ottani élmény volt ehhez hasonlatos. Nem tudom, és most el tudtam szakadni egy pillanatra, és így is maradok. Az az élmény, az a közösségi élmény, amit egy rádióműsor tud nyújtani, és amelyre nagyon kevés rádióműsor képes, de a kfj ott van a potenciál, néha megjelenik, néha nem, gyakrabban nem, néha igen, de hát ez a csodavárással is összefüggésben van. Ilyen élmények nagyon ritkán tudnak létrejönni. Nekem a kfj ilyen pillanatokat, sőt többeket, mint pillanatokat biztosított, és ezért elérvülhetetlen. Tehát el nem évülő érdemei vannak önöknek. A konszolidáció némileg ellene szól, hiszen konszolidációban miért hirdetne az ember kirándulást az ORTT-be vagy NMHH-ba, ahol már nincs is ilyen, vagy miért rendezne elemcserét. A Facebook csoportban egyetlen egy olyan ember nincs. Aktív ember nincs aki ezért a rádióműsorét a szó fizikai értelmében két szalmaszálat keresztbetett volna. Horváth Péter keresztbetett két ilyen szalmaszálat. Ez ortodoxia egy rádióműsor nem várhatja a hallgatóitól azt, hogy így viselkedjenek. Egy rádió műsor ma olyan Facebook csoporttal rendelkezik, mint amilyen nekem van. Minden rádió ilyen Facebook csoportja van. Az ATV és Civil a pályán című műsornak is ilyen Facebook csoportja van. Tulajdonképpen kár őket böngészni. Most, amikor egybevetnek engem és azt mondják, hogy a havas mennyivel jobb volt, elolvastam régieket és azt írták, hogy a havas szörnyű, miért nincs valami harmadik. Az internetnek számtalan előnye és hátránya van, én nem gondolok megszabadulni az internettől, de hogy saját magamat valami korlátozó képernyőre venném rá magam, az biztos. Emlékszem V. Évára, aki az évfolyam legjobb nője volt, és amikor mi jártunk, akkor egyszer elköszönt tőlem, hazament B utcai otthonába. Fölhívtam telefonon, nem vette föl, fölhívtam telefonon, nem vette föl. 1978-ban volt, 79-ben. És akkor fogtam magam, és felszálltam buszra, aztán felszálltam villamosra, aztán felszálltam buszra, és elmentem hozzá, és ő az évfolyam legjobb nője azt mondta, hogy értem, már lehozták a csillagokat az égről. Lásd még első ember és karbonkulustorony, de olyan még nem volt, olyan agódós szerelme nem volt, aki fél órával azt követően, hogy elváltak, és nem találta őt otthon, amiatti aggodalmában, hogy mi lehet vele eljött hozzá. Sok ilyen szerelmest kívánok önöknek, sok ilyen családtagot barátot. 061 099, 4 8 9 És azt az utolsó adást azt majd egyszer megbeszélhetnénk. Jó reggelt kívánok, csak azt szeretném hát mondani, hogy a múlt szerdai napon a telefon sem működött, nekem nincs se internetem, se semmi más hívta a számot, teljesen süket volt, hogy a vonalas telefonyok sem működött. A dörö.fi aljános gmail.com e én ezzel nem tudok élni, szívesen tenném, de ahhoz már... Én reg vagyok, meg látássérült, úgyhogy nem tudok használni. No? És nagyon-nagyon rosszul esett, hogy, ne, hogy nem hallottam a műsort. Köszön Nekem egy... is rosszul esett, hogy nem hallhattam a műsort. Köszönöm, hogy itt a hallásra. És köszönet mindazoknak, akik elhárították a technikai hibát. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelj Laci, én jól emlékszem arra, hogy a telefonok működtek, legfeljebb később nem vette fel senki sem, mert hogy működtek igen. Jó, tehát az ökszint, hogy később telefonálhatott. 0614890999 és 0367 egy hat egy először. Kíváncsi vagyok, hogy előkerül a teva. Rengeteg történet van még a Szerdáról, de ezeknek most az itteni beemelése teljesen indokolatlan lenne, így akár 10 óráig is tarthat a műsor, ahhoz azonban azt kell, hogy önök telefonáljanak az ügyben, ami elhangzott, vagy valami egészen más témában. Ezt nem tudom kitalálni. Nullahat egy és 0636771161 másodszor. In love again When I get that crazy feeling I know I'm in trouble again I'm in trouble Cause you're a rambler and a gambler Like a sweet talking ladies man And you know love loving Not like you love your free kívánok 86 éves vagyok, 50 éve hallgatom Önt még abból az időből 50 amikor... éve talán még nem ne, ne, ne esünk meg nekem ennyi túlzást Jó, évből. Okay. tehát én emlékszem azokra az éjszakai riportokra amikor Önt róta a Szent István körutat én arra laktam és rendszeres hallgatója voltam ha megenged tőlem most egy... beszélgettünk mi már ö, ö, évekkel ezelőtt Emlékszik talán a vegyes házasságról, és én voltam bátor emlékeztetni, hogy a 30-as években ez nem volt olyan ritkaság. Emlékszik talán így, meg a maga mindenre emlékszik. Figyelek! És az az én véleményem, mint állandó hallgatója, és mindentől és mindenkitől függetlenül, tehát értsen ezt a állandó életváltozásoktól függetlenül, csak magára koncentrálva. Az a baj, hogy olyan magas színvodalon, tehát mint egy mesemondó, elmondja... Figyelj, ha mesemond... Szemdeket... Egy másodpercse egyrészt egy, egy gyűlölem, ha szenvedítsenek, azt ugye nagyon rosszul bírom, de a Hán János novellát nem... Bír... Nem vagyunk szembe, hanem de, de fülbe vagyunk. Én ezt értem, de most egy másodpercse. ezt a novellát, amit kiválasztottam, ez a torony. Ehm, látja, ez is egy olyan érdekes dolog. Ugye ehm, olvastam ezt ott Komáromban, az Erkéljen, és fantasztikus ebben, fantasztikus novellák voltak, és próbáltam a H. Jánosnak valahogy, de tényleg fontoskodás a köbön. Gratulálni nem találtam semmilyen hozzáférhetőségét, és a Facebook oldalán írtam, aztán azt úgy látszik mások is látták, írt a Borgula András, aztán írt még valaki, azt írtam egyébként, hogy kurva jó, nem tudom már pontosan, mert töröltem. Aztán valaki írt oda, Nézi, és, be és bele hogy... bele belekötött az én mondatomba, és azon gondolkodtam, hogy én most reagáljak -e erre a beírásra, vagy sem, amikor uh, én nagyon röviden megértem, hogy fantasztikus ez a könyv, és inkább fogtam és töröltem azt a posztot, amit én oda beírtam, mert egyszerű volt semmint elkezdeni vitatkozni valakivel valamiről, aminek semmi köze nincs ahhoz. Amit, tehát, tehát ez a novella, ami arról szól, ugye, hogy az ember szeretné, a lehoznák a csillagokat az égről, belejött vagy értelmetlen, de hát közben az ember ugye, közben egy szülőnek is a gyereknek a párbeszédét hallgatja, és azt kérdezi a hallgatóit, hogy kivel azonosul. az ennél fantasztikusabb élményt hallgatni embereket ez ügyben nincs. Ha megegedi, akkor közben tolnék, mert én immunis vagyok, és oltást kaptam Facebook és az egyéb. Szerencsés. Mai divat ellen, és én nem dicsérem magát, hanem azt szeretném megmondani, és megindokolni, hogy miért hallgatnak az emberek akkor, amikor maga nagyon érdekeseket mond. Egyszerűen ez nem iku kérdése, hogy ne tudnék válaszolni rá, nincs idő. Meghallgatom, és önző vagyok kiélvezik azt az előadás módot, amit maga mond. És nem tud hozzászólni. Higgyel nekem most mindentől függetlenül, és ha maga pódiumember volna, én rendszeresen jártam a várba pódium előadásokra. Azonnal visszaigazolta az érdeklődést a taps. Hogy tapsoljunk önnek? Hú. Látja, még a gondolatomat is kitalálta annak idején, ugye, amikor az ember fölállt a családi asztaltól, akkor megköszönte az ebédet, és mondott valamit, tehát valahogy, valahogy illet Így megdicsérni, e és arra gondoltam, hogy ugyanez mondjuk a lányommal később előfordult-e, de hát ez ugye azért sem nagyon forulatot elő, mert én például nem fűztem. Igen, amit kapcsolatban vagyok a 65 éves lányommal, tudom, hogy miről beszél. Én csak meg. Szeretném elhitetni önnel, és magát nagyon sok kudarc érte, amikor még a Q rádióban volt szerencsénk hallgatni, mert ezek a bekuncsogások, stb. stb. Tehát a negatívumok is bejöttek, ugye? És Moka elvesztette a bizalmát, és már ott, ott is olyat látott, aki tényleg beszélgetni szeretett volna önnel, akkor, és maga is fiatalabb volt még akkor, most már bölcsebb egy kicsit, Sajnán. és én meg már nagyon. Tehát ne vegye ezt rossz néven is elkeseredettségnek, egyébként az, hogy valaki megválik mag, szabatossági idő van. Lejár az ember, én ezt már tudom, higgye el nekem. Rohannak a cél felé, én meg itt ülök a célban, amit elértem, járok képtelenül. És a világ meg Effektíve? Mellettem, Effektíve? Effektíve, igen, nagyon beteg vagyok, igen, a két lábam. Nagy gyerekkorom óta problémák voltak még, amikor volt ez a bénulás és így, hát nagyon régi vagyok. Hát 33 má márciusától nyűvöm a világot, meg mindent. Tehát én nagyon tisztán látok dolgokat egy kis nagyképűséggel mondom, de mikor rohannak az emberek a cél felé, tudja, hány szoradom én naponta, Mert nem lehetek családi körben, mert így adódott, hogy nem paraszti családban élek, ahol együtt él a család, hanem külön panelekben, ugye? Ö, ö, lakunk. Tehát ö, sokszor megélem ezt a kudarcot, hogy egy, tényleg az ember egy erőset mondom, gyereke való lett. Így, ez így van. Aztán, van. Így, én nem értem a technikákat, nem tudok elintézni egyszerű dolgokat. Mi az nekem, hogy elektronik, elektronikus ablakon keresztül rendelhetném meg, hogy a köhögő hűtőmet kicseréljen. Tetszik érteni? Persze, értem. Ez csak magát vigasztalom, hogy magát nagyon nagy érdeklődéssel figyelik, amióta maga a szakmában él. És ezt már vártam volna évek óta, hogy valaki ezt elmondja önnek, mikor ha nagy hallgatás van. Most kivártam az időt, amikor ezt önnek tudatni van alkalmam. Jó szóval... hát te jól eset köszönöm. De hát... De, tényleg nem tudom elviselni, mikor emberek tiprodnak, én is tiprodok, hogy biztos azért nem hívnak öt napig, vagy három, vagy négy napig a kökeim, mert, mert mit tudom én, már én, én egy leírt akárki vagy, nem, dolguk van. A másik az, hogy ha nincs az a szintjük, az a tapasztalatuk, az az ikójuk, az a beszédkészségük. Hát én őrjöngök, mikor hallom a rádió még, még, még, még egy dolog van, de az a legfontosabb. Igen, Igen, és, ezt nem, és ezt nem mondhattam Bámos Sándorna, mert félreértett volna. Igen. Tudja, hogy alapvetően... Nem pontos, amit kifejezek, de nem tudom pontosabban elmondani. Tudja, hogy mi hiányzik ebből az egészből? Igen. A szeretet. Igen. az a szeretet, ami ebben a novellában ami az elején felolvastam, benne van az a szeretet, ami az első ember című filmben benne van, amikor a Neil Armstrong felesége leülteti a férjét aki egészen elképesztő dolgokat tett meg, de nem mer leülni a két gyerekével, mert nem mer a Igen. szemükben nézni, és nem meri azt mondani nekik, hogy az apjuk elmegy, és lehet, hogy nem fog visszajönni. Igen. Az a Facebook csoport amelyik velem kapcsolatban irogál azok engem nem szeretnek Szeretnek biztos másokat, és hogy ezzel nem szeretik, ha őket szembesítik. De maga a szeretet, amely egyébként nem ilyen tolstói értelemben, tehát hogy ennek így szállnia kéne a levegőben, de ami egyébként az életünkben, bizonyos közösségekben jellemez bennünket, persze ennek vannak életkori függvényei is, de nem feltétlenül. Szóval ha az érzelem meg tudna nagyobb mértékben jelenni, mint ahogy bennünk is bennem. Tehát amit mondott az előbb nekem, mindig az jut az eszembe a lányomról, hogy az anyám mindig azt mondta a lányomnak, bár itt lenne az anyámban sokat vitatkoztunk, veszekedtünk, azt mondta a lányomnak, hogy Réka nem hívsz. És akkor azt mondta a Réka az anyámnak, hogy any nagyin, agyfaszt kapok tőled, én sosem okay. és sose fogom elfelejteni ezt a én korábban soha az életben nem hallottam, a műsor már egyébként korábban korhatáros volt, tehát nem kell kitenni. Az anyám egyszerre volt dős, és egyszerre röhögte el magát, egy fél órával később már csacsoktak, de gyakorlatilag a réka nem csak azt mondta, hogy agyfaszt Igen. kapok tőled, hanem azt mondta, hogy Nagy, te is telefonálhatsz, de az anyám, Na, ugye, az az, az, az, az, egy az anyám úgy gondolta, hogyha van egy 16 éves gyerek, és van egy 80 néhány éves nagymama, akkor evidens, hogy a gyereknek kell telefonálni, és az a helyzet, hogy én még nem vagyok annyi idős, mint, a, mint az anyám. De a lányommal való kapcsolatban számtalan Kel figyelmeztetnem magamat arra, és nem csak a lányommal kapcsolatban, de ez itt a legjobb pillanat, mert a hompolával való kapcsolat egészen másféleképpen alakul a sokkal gördülékenyebb, ha ez egy megfelelő kifejezésben nem biztos, hogy jó szórá a lányommal permanensen figyelmeztetni kell magamat arra, hogy nem bevárunk telefonokat, hanem telefonálok a kapcsolattartás, az nem abból áll, hogy a másik felveszi a kapcsolatot veled, hanem abban kapcsolatban neked is teendőd van, és ha te el vagy azzal, hogy csak ott ülsz, és közben a de tápolod, mert a másik nem jelentkezik, és ez nem csak a lányoddal, hanem bárkivel kapcsolatos lehet, akkor azt rosszul teszed. Úgyhogy nagyon jól tett a telefonát, és nagyon Igen. szégyellem, amikor én nem teszem ezt meg. A szeretet egy nagyon elkoptatott szó, azt nem beszélni gyakor gy hanem pontos. gyakorolni. Fiheljen, és itt a baj, hogy nincs alkalom rám. taxit, rám. amikor nekem valami bajom van, vezethet nem is. Ott. Jó, a Facebooktól meg ne várjon semmit. A világ maga, maga Modern ember, Mi, nem vitás, de azért ez már túlmegy ez a Facebook a dolgokon. Szóval ne, ne, ne, ne foglalkozom vele, én nekem direkt nincs, se internetem, semmi tudom, hogy működik, a családomban van Még meg is átkoztam, meg az okos telefon, amikor itt vannak, akkor beszélek a falnak, nem nekik a falnak, mert ők Facebookoznak, meg nem tudom ne törődjön vele, Különben is érzékeny embereknek ilyen nem való. Azt nem tudom, de köszönöm szépen, hogy hívott. A Jó reggelt. Várom a Sándor érintentség, folytán szabad-e akkor válaszolni erre a utálják a Facebook csoportkabjait. Nem, nem, nem, azt mondtam, nem, mert nem szeretnek. Szabad. Uram, uram. Nem fej... szeretik, igen. Nem, nem. Köszönöm szépen, nincs mit mondani. Szeretnél, ne haragudjon, ez itt nem korrekt. Uram, majd ha a Facebook csoport felveszi velem a kapcsolatot, és amellett... De Facebook... hogy vegye föl, ha, ha, ha ma, én jelöjjön be e Uram, uram, uram, nem. Tehát nem hagyom azt, hogy lezülesse le a, le a műsoromat az önök csoportjának a színvonalában. Reggelt. Jó reggelt! Az reggelt! Az beszélgetés, meg az elmúlt, az a Facebook csoportnak a moderátorával történő beszélgetés során, nekem szintén ez a véleménye alakult ki, hogy amikor én hallgattam a szerdai napon az ön és én interneten hallgatom páros számú nem tudom hallgatni a rádión, igen. az autómban. Igen. Eh, talán hallottál erről a problémáról már. Nem, igen. Az amerikai autók egyik sem fogja be, beépített erre a páros számokat, úgyhogy... Igen. Eh, eh, ez, ez, ez egy ilyen. Érdekes élete lehet, igen. Igen. Uh, uh, akkor az, az internetes adásban egyetemen kiderült hogy nagyon rövid idő alatt, hogy, hogy nincs adás, és hogy valószínűleg valamilyen uh, uh, zavar van a, a, a rendszerben. Tehát, hogy, uh, uh, tehát az adás éppen, hogy van, létezik. Én minden rendkívüli módon sajnáltam, hogy akkor megszakadt ez a beszélgetés Nemes Gáborral, tehát az jó volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz a folytatása. Gondolom, holnap. És... Uh, tehát ez az egyik, hogy ha, ha van a, az úrnak, a moderátornak e-mail, akkor lehet, hogy van internete is. Ha van internete, akkor az első dolog, amit én ilyen esetben csináltam, amikor még voltak, árosztam frekvenciáim is, hogy a internetre átlátattam. Igen és uh, uh, emiatt uh, uh, ez az információ adó uh, és triviális, szerintem ezt, uh, ezt meg lehet nézni. A, a másik pedig, uh, a, nem tudom, hogy jól értettem el, amit a hölgy mondott, uh, de én is erre gondolnék, és talán amire ön is célzott, és ugyanebben a cipőben járok egyébként a szüleim stb. a többi, amit uh, itt amit említettek, hogy ők is azt gondolják, hogy a kapcsolattartás az az, hogy vagy a gyerekeim felhívják el Jó, hadd, hadd mondjam el önnek, van egy Milner László nevezetű a profilja alapján, akár ön is lehetne. Ugye én kedden vérvételem voltam. A vérvételem napján én azt olvasom, amit ír. A moderátor nem gondolta, hogy neki ezzel bármi dolga volna. Én vérvételem voltam. Azt a Milner László, nagyon jó volt ma a műsor, persze betelefonálhattunk volna, lesebb volna ma minket. Ami ugye arra utal, hogy nem volt uh, ugye uh, a hét, uh, ugye ott nem volt uh, zene szólt. Igen. És, uh, és arra gondoltam, hogy miközben az ember vérvételem van, mert hétfőn megoperálják, hogy ez egy egy együttérző uh, uh, írás. És aztán én felhívtam, Igen. írtam neki, ennek Igen. a Milner Lászlónak, hogy miért írtam, nem tudom, valószínűleg hülye vagyok. Azt írtam, Tudja mit, akkor műsoron kívül csak magának pótolom. Ezt írtam. És ez az ember ugyanebben a csoportban, amiről van szó, amiről szó van, azt írta a reakció a rendszergazdától, tudja mit, akkor műsoron kívül csak magának pótolom. Nekem tetszett, én az irodánkban, és aztán így tovább, és így, így tovább. Mm. Um, Belétve, hogy én azért nem lépek be a csoportba, mert ez nem az én műsorommal kapcsolatos, hanem egy, egy belső agymenés. Veszem a fáradtságot és írok ennek az embernek, aki minimális uh, titoktartása, levéltitkot titkot nem követve ezt beírja ide. Mit csináljon vele az ember? De gondolj, gondolj el azt, amikor ilyen már volt olyan műsor, amikor én elmentem vérvételre, és akkor azt mondták a hallgatóim, hogy miért nem megyek 10 után. Mondták azok a hallgatóim, akik valamennyien tudják, hogy vérvétel így nyomorra 7 és 9 óra között. Én fél kilencre mentem, nekem már azt mondták, hogy protekciós vagyok, mert másoknak fél hétre kell elmenni. Jó. Mit kezdjek ezzel a rossz szintulattal? Hát ő, erre célzott talán a moderátor, hogy vannak elképesztő örültek. De ő már. maga is ilyen. Tehát ő, minimál, tehát ő pontosan igen. olyan, mint a csoportja. Semmiben nem más. Nekem vakfoltam van ebben, mert én, én sem vagyok egy Facebookról. De itt most de valójában nem a Facebookról de, van igen. szó. Aki betelefonálta a műsorba, hogy miért nem 10 óra után megyek, az betelefonált. Igen. Igen. Igen. igen. Én gyakorlatilag hosszú ideig, ugyanúgy, ahogy ugyanúgy a szerelemtől nem láttam az erdőt, nagyon hosszú ideig egész egyszer nem voltam képes a hétköznapi dolgaimmal foglalkozni, amíg ebből az egy emberrel nem jutottam dűlőre, aztán rá kellett jönnöm, hogyha minden egyes ilyen emberrel dűlőre akarok jutni, akkor arról nem jutok el ára, és néha az az érzésem, hogy ez mégis fontosabb lenne, mint valami hittérítő mennék az utcán, és próbálnám az embereket arra rávenni, hogy veszítsék el a rossz szintulatukat. Csak hát ez ebben a formában nem működik. Én, én valahogy, uh, nyilván más anyagból vagyunk összegyúrva, hogyha lenne olyan uh, közösség, amelyik az én munkámmal foglalkozik, és uh, folyamatosan fenntartja magát, és annak van tulajdonos, amit megtudtam, ez megdöbbentett hát egyébként egy ilyen uh, fórumnak le van tulajdonos, van szedénycs. Három uh, moderátora, mindegy, tehát van... Uh, akkor uh, én, én valószínűleg, amikor uh, ez a történet kialakult, és megette a fáradtságot, hogy beszélt a, a rádió uh, tulajdonosával, hogy srácok, hát akkor most milyen bűbánat van, uh, most hányszor lesz, mikor, meg egyebek, mennyire számíthatok erre akkor lehet, hogy én azonnal küldtem volna valami információt, hiszen megvan ennek a, a, a, a csapatnak az elérhetőségek Gyerekek, ma zavar van a rádióban. Szóval. kell felveted, amikor azt kérdezi valaki, az, hogy ma nincs műsor, azt egy embertől kérdezheti, az én vagyok. Az, az így van, az, az így van, de lehet, hogy még el se jut hozzájuk, mert lehet, hogy mi hamarabb uh, hallottuk ezt az információt, és uh, ergo nem... De nem arra reagáltam, amikor azt írta valaki, hogy valagább nem baszták lő. Ah, Köszönöm ja, szépen. Dát, hogy egy oldal. Köszönöm, vissza. És félhetesek elkeresebb véget, belém is biztos sokszor szól rossz indulat. El nem tudom önöknek, vagy nem is rossz indulat, hanem valami, valami nem tudom, rossz indulatra dolog, hogy benne milyen munkálkodás van az irányban, hogy én azt ki oldjam magamból, és amikor például az ATV-ben arról beszélgetek emberekkel, hogy hogy tudnak elmenni a Hírtévébe, úgy, hogy a Hírtévében van valaki egy műsorvezető, akinek vannak különböző írása és műsora, én ma úgy tudnék elmenni a Hírtévébe vendégnek, nem feszélyez ez a probléma, hogy legelőször azt kérdezném a műsor vendégeitől, hogy amit az elmúlt időben tettek, azzal kapcsolatban ugyan válaszoljanak már a kérdéseimre, amire azt mondanák nyilvánvalóan, hogy ez a magi műsor nem erről szól, így aztán nem is hívnak meg. De emberek úgy ülnek ott egy társaságban, hogy olyan dolgokat vesznek a másiktól tudomásul, amit ilyen dolgokat én képtelen lenne. Mert a műsor fegyelem az túlteszi őket azon, hogy közben az az illető olyan dolgot állított róluk a csoportról, ahol egyébként dolgozik, vagy bármi másról, amit egyébként normális körülmények között ember nem tűr, és ennek nincs közepélde az internethez. E fölött ma a szakma úgy teszi túl magát, én nem, de lassan nem is fogok ez a szakmához, se pró, se kontra, se formális, se sehogy tartozni. Hogy egyáltalán ennyire tartozom, szerintem az a világ nem tudom, hanyadik csodája. pedig a szeretetet illeti hát azt, azt nehéz lenne ennél képletesebben elmondani vagy konkrétabban elmondani Jó Juregert. Jó reggert kívánok Fiala úr szabad valami mást Persze. mondanom Persze. É, é, é, imádom a maga humorát De. a maga humoránhoz fogható kevés jó humorú embert ismerek ha így távolról is mi nem kapunk többet belőle? <gül> Ma volt! De ha tetszik, hát, de tudja mit, akkor, akkor csak az önkedvén nem a humor. Ugye ugyanezen a napon, amiről beszélek, szerda van, elmegyek Bácska Jánoshoz, és Bácska Jánosról már tudom, ott, a, a, ott, ott egy hosszabb történet, az összes részletét nem mondanám el, mert közben a balra a magyar tulajdonosával is megismerkedtem, az egy Facebook csoport, vagy Facebook oldal, vagy nem tudom milyen oldal. Uh, és elmentem a postára. Na, a következő történt. Hazamentem szerdán, és egy autó úgy állt a parkolóhelyemben, hogy én nem tudtam beállni a parkolóhelyemre, és gondoltam, hogy itt a dolgok mindenféleképpen összefüggenek, hát hogy egyik hozza a másikat, így aztán szokásomhoz híven, amilyen elviseletetlen vagyok, bementem a szobába, és mind, ugye elölhátul volt a Ablaktörlője is írta mind a két ablaktörlője alá, hogy ez az én helyem volna, hogyha lenne olyan szíves úgy parkolni, hogy beférjek a saját helyemre, nagyon hálás lennék, de közben a hátsó ablaktörlőt, amikor felemeltem, ami ugye teljesen szabálytalan volt, hiszen én más autójához nem nyúlhatnék, akkor sikerült becsípni az ujjamat, a bal hüvelykujjamat. Egy egészen alattomos kisebb keletkezett, ami vérzett, mint a nyavaja, és ezzel sikerült egy telekom számlát összevéreznem, amit be akartam fizetni. Befizettem számtalan számlát a Ferencvárosi Önkormányzat melletti postán, amikor közölte velem a postás nő hogy ő szennyezett csekket nem vehet át. Nem mertem megmondani, hogy az nem szennyezett, hanem véres, akkor szerintem el is dobta volna, meg biztos nem is szép dolog egyáltalán egy véres cseket odaadni, de azért annyira nem volt véres, de közölte, hogy pecsétes számlát, vagy cseket ő nem vehet át. Akkor mondtam neki, oké, okay, én ezt feladnám. Ez 15 ezer, nem tudom hány forintról szólt, adott nekem egy ilyen rózsaszín izét, és mondta, hogy ennek a 15 ezer forintnak a feladat. Figyelj, én nem emlékszem arra, hogy utoljára mikor fizettem be pénzt csekkent. Tehát sor nem. nem. Az elmúlt Igen, 10 éve szerintem Igen. nem. Most amikor Igen. közölte a nő, hogy ennek a 15 ezer forintnak a postai feladása 1400 forintba fog kerülni, akkor arra gondoltam, hogy hát ez nem normális dolog, de hát úgy gondoltam, hogy oké, okay, akkor én most 16500 forintot fogok fizetni, a nem tudom hány helyet. Essünk túl rajta. Na, sikerült, be kellett írnom 500 nullát, meg egyebeket, hogy no, ott Aha. a számlaszám is igen, szerepelt. Igen. Amikor a nő azt mondta, hogy akkor kéri a személyigazolványomat. Mondom neki, ahhoz meg mihez kell? Mondja nekem, hogy hát nem lehet föladni pénzt, csak személyi De mondom, hogy itt van ez a csekk, ugyanazt csináljuk, ne vitatkozzak, oké. Okay. Rendben van, hál' Istenem, mögöttem akkor mi nem voltak sokan, nem tartottam föl másokat, oké. Okay. Tudja, hogy ezek után mi történt? Nem, igen. Ezek után a nő felhívta a postát, beleért vagy közölte velem, hogy könnyen lehetséges, hogy senki nem fogja felvenni, mert ugye szerda a délután volt, készültek az ünnepekre. Igen. És mondtam, hogy ha nem veszik fel, akkor mi van? Mondta, hogy akkor nem fogom tudni feladni, mert hogy neki engedélyt kell kérni a postától arra, hogy ezt a csekket én feladhassam. És kérdeztem tőle, hogy ez hány forinttól van? Mondta öt. Kérdeztem a nőtől, az már teljesen felesleges kérdés volt, hogy ennek mi értelme van. De akkor már rájöttem, hogy állnak mögöttem négyen vagy öten, és nem hiszem, hogy a válaszra bárki kíváncsi lett volna, bele, hogy a nő nem tudta a választ. De ha valaki elmagyarázza nekem azt, hogy a postán ilyenkor mi alapján válaszol valaki arra a kérdésre, hogy én ezt befizethetem, hogy ezt egyébként valaki kitalálta, ez biztos a pénzmosással van összefüggésben. De hogy ott egyébként a postán ki milyen alapú mondja ennek a postás kisasszonynak, hogy ez megtehető, Hát komolyan mondom, jelentős gondokat lenne le a vállamról. Én nem akartam hinni a szememnek. Erre, erre szokták mondani, hogy a, a téma az utcán helye abszolút! Ugye? Teljes értelben, Ugyan, ugyanúgy, mint a teba teógyelmét. E a... Meg van egy ilyen mondás, régi mondás Rendőrt pusztás az Igen, de ez nem Na ezzel van. Összef... A... Nagyon kedves hívat, köszönöm szépen, de ez nem van összefüggésben, hanem valamilyen szisztémával, olyan mechanizmus, amelyel én eddig nem voltam tisztában. Mondta a honpola, hogy hát ezt mások úgy oldják meg, hogy bemennek a telekom ügyfélszolgálatára. Valaki megmondja, hogy ilyenkor a postán mire, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy Fiala János a telekomnak feladhatta -e 15.100 forintot, működben ott van az a csekk, amin egyébként feladtam volna, de az szennyezett? 0614890999 és 0636771161. Holnap után lesz 75 éves Johnny Mitchell, de nincs olyan állapotban, hogy koncertet tudjon adni, de mások adnak a tiszteletére. Jó reggelt. Jó reggelt, úr. Én megpróbáltam volna egy másik postás kisasszonynál elsütni, mert fölveszik azt szerintem, nem mindenki ilyen szőrös szívű. Nézze, nem jutott, tehát engem, tehát elmentem egy postára, nem gondoltam, tehát... Nem, akkor már elmentem volna az ügyfélszolgálatra is. Tehát de, én akkor de, már bekerültem de. egy mechanizmusba, amikor fölhívták a postát, akkor azt gondoltam, hogy én kész, hát akkor én ezt most már végigcsinálom. Gondolják, hogy lehet, hogy azt mondták volna, hogy beszélgetni akarnak velem a postán. Hát akkor bementem volna, nem tudom, az egész napomat feláldoztam volna rá. Want, so so Higgyék el, hogyha mindig a legegyszerűbb megoldás, itt van ez a tevaplakát. plakát, teva nős felhívtam Debrecen-t, felhívtam Pestet. Okay. Négy perc múlva lesz negyed tíz, meg még harminc perc nulla hat egy négy és nulla Szépen Prince énekel. Megnézem, hogy hol lesz majd a koncert Johnny Mitchell tiszteletére. Én egy nagyon nagy Johnny Mitchell rajongó vagyok. Itt már festőművészként tüntetik fel, pedig hát ő hát jó, legyen festőművész. Szép beszélgetés, ma a hétfőn este hétkor a Sunset Boulevardon, a könyvesboltban, 88.18 West Hollywood, Kalifornia 90.69. Holnap kedden lesz a Dorati Chandler pavilomban egy születésnapi parti, este fél nyolckor. Ezt megismétlik szerdán. Torontóban is lesz aztán. Darman is egy, 14. éresénység, tizenötödik 15. Éresénsége. the soul Ebben a Dorothy Chandler pavillonban november 7-én egyebek között fellép Nora Jones, Chaka Khan, Diana Krall, Chris Christopherson, Graham Nash, Seal és Rufus Wainwright. Lesz egy jótékonysági születésnapi vacsora is, a jegyek 2500 dollártól kezdődnek, és 100 ezer dollárért itt az interneten vásárolhatok 100 ezer dollárért. Jó napot kívánok, megköszönhetem, nem akarok okosakat, nem is fogok okosakat mondani. Úgy, van, megköszönöm ezt a mai napot is. Én 76 éves hallgatója vagyok, e-mailt írni sajnos. Már nem tudok, a 86 éves hölgyet végig hallgatva azt mondtam, mint hogyha én mondanám, amit ő mondott a mai műsorban, ami elhangzott most ez a temaplakát, amitől amit Hú, hát egyszerűen agyvérzést kapok a Facebooktól. Most mindegy, nem részletezem, bőbeszédű vagyok. nézem amikor... meg az első embert, a Ryan At, Most ezt, a, Most akkor befejezem itt a bőbeszédűségemet, hogy ma nem, nem volt kedvem fölkelni, rossz kedvem volt, mindenféle gondom, bajom van, nem részletezem. Egyetlen egy, ami be van karikázva már napok óta, hogy megnézni az első embert. És ezt ma ezért, mert ma ezt a műsort meghallgattam. De Hájállóska hozott indul. lélek című könyvet is nagyon melegen aján. Állom. November 7-én, szerdán, Dorothy Chandler pavilon Johnny Mitchell tiszteletére fél ötkor vörös szűnyegen van az érkezés. Fél hétkor koncert, születésnapi ünnepi vacsora. Vanity Fair. Éva és Marsten együttműködésével, koncert után. És itt van a dress code is. És itt van a szponzortáblázat, hogy 100 ezer dollár lerovása után mennyi az adólevonás. Le lehet ülni ahhoz az asztalhoz a művészül. Van 50 ezer dolláros hely is, hogy mennyi az adólevonás. Johnny Michel koncerte, úgy látom, nem fogok menni. Mennék Eni Lennox koncertre, de az sincs. Anything? 0614890999 és 0636771161, egy műsor, amely 10 óráig tart. Miért kell felhívni a postát, ha fel akarok adni 15 forintot a Telekomnak? Valaki megmondja? A Teva föl fog hívni? Valaki megmondja, hogy a H. Jánosnak hogyan lehet közvetlen gratulálni, úgyhogy közben különböző Facebookos fafejekkel ne kelljen összetalálkoznom? Sándor, 2015, nem, hangsúlyozom még egyszer, 2015. május 10-én is írtam önnek egy e-mailt, amire a mai napig nem válaszolt, nem vagyok pszichopata, csak akkor miért írtam volna e-mailt, hogy miért nincs műsor, amikor idáig egy e-mailemre sem válaszolt. Ha egy e-mailre e nem válaszoltam, akkor azt mondod, hogy semmilyen e-mailre nem válaszoltam, az költői túlzás. Igaz, van, de akkor arra a e válaszolt, akkor most miért tettem volna meg, hogy e-mailbe meg, hogy miért nincs rádióadás, amire esetleg kapok Azért, választ. Azért, mert a 2015-ben egyszerűen. nem... Esetleg nem, esetleg nem kapok választ. Gondoltam, a Facebook csoportot többen nézik, és hamarabb kapok választ arra, hogy miért nincs ma adás, Ilyen egyszerű. Hát, oké, Lehetett kapott választ, kapott választ, piatalul. kapott választ. Ügyességeket mm. kaptam konkrét választ. 2015-ben egy e-mailjére nem válaszoltam, és ezért nem írt nekem többet e-mailt. Hmm. És ezért képes ott felhívni. Nézze, vámosul, önnek megvan a telefonszámon, de őszintén remélem, ha soha nem fog felhívni. És ezt a műsort is csak akkor hívja fel, hogyha nem akar magából nagyobb hülyét csinálni, mint amit eddig sikerült. Tessék. hallom, Jó reggel. Menda vagyok, jó reggel. a Péter? hogy a postán van egy olyan menüpont ott a bejárat mellett, hogy, hogy telekom befizetés és akkor tökre papír néz. Nem, nem, nem, Tök nem, nem, lehet, nem lehet, mert koszos volt, szennyezett volt a csekk, és nem fogadta el, és ezek után nekem ki kellett töltenem egy másik csekket. Igen, bocsánat, bocsánat, bocsánat. akkor ott, a, ott vannak, vannak olyan posták, ahol ezt lehet érdemes olyan postára menni. Igaza van, nem Na, én én nem. tudja, hogy honnan tudja, melyik posta az, és melyik... Tehát számomra a telekom, a posta a telekom, és posta között is kül Elő olyan, hogy szennyezett csekket nevettek volna át. Figyelj, olyan gyűrött csekkeket adtam föl, hogy talán csak az ismertségem okán voltak hajlandók elfogadni, de most az ismertség ide, ismertség oda koszos csek nem ment. Én nem tudtam azt, hogy ez egy másik helyre kellett volna elmenni, de azt mondja meg nekem, hogy a postán mire válaszolnak. Hát szerintem ez ilyen hasraütésszerűen megy, tehát úgy amilyen kedvük van. De mondhatták volna azt, hogy nem fizethetem be? Egyébként szerintem simán a postás kisasszony mondhatta volna, hogy ez semmi körülmények között nem fizetheti be, és simán elvehette volna. De ha nem fizethetem be, akkor azon kívül, hogy egy ritka antipátikus alak vagyok, mi oka lett volna erre még? Hát még egy kicsit húzza az időt, hogy magával ott veszélt, szóval értitek, én a fialátszivatom, gondolom. Mert nem nem, tudom, de nem nem, én nem ilyen benyomás, egy teljesen nem. normális nő volt akkor meg rettenetesek a szabályok. Igen, én is ezt gondolom. Köszönöm szépen, de ha valaki segítene nekem az ügyben, hogy, hogy mégis mi történik ilyenkor? Most meg hogy megvan-e Válmos Sándornak ez az e mert nekem nagyon izgat. Egyébként, hogyha nem válaszoltam rá, nem volt szép dolog. De semmit nem volt abból, Ó, hát figyeljen, Vámos Sándor írt már 50-szer, ő az, aki minden alkalommal megjegyzést tesz arra, hogy Elsimon László milyen borzalmas, hogy itt lenne. Ezekre nincs mit válaszolnom. Elsimon verse. Írt február 17, és én még válaszoltam is neki. Fó, igen. Egy csomó szóltam neki, vagy legalábbis már volt, hogy válaszoltam. De az éppen szerettem a hívott, de privátim is beszéltünk 2015-ben. Tehát sajnos amit mond, az nem igaz. Ráadásul. Ne. Bármi más. Tehát e-mailen is sikerült már neki velezni ne velem. De, bár most úr, küzdjön meg magával, egyébként meg küzdjön velem a Facebook csoportjában, csak ahhoz nem kell élni. De én a honpoláról szeretném megtudni, hogy mi baja van, felhívom telefonom, ha érdekel. Ha nem, akkor felhívom önt. És megkérdezem önt, mondja a fámos, mi van a honpolával. Olyan emberektől kérdezi, akik... A vérvételem napján olyasmit írnak abba a Facebook csoportba, amit felolvastam, és önnek minimális szándéka nincs azt moderálni, beleértve, hogy a csúnya szavakat kiúzza belőle. Van kép a bőrén. De tényleg most az történik, amiről beszéltem önöknek, hogy mint a kertész, aki minden egyes gyomot kiszed a kertből, másnap kimegy, és azzal szembesül, hogy kezdheti előről. Reménytelen. Van egy optimális kertállapot, annál optimálisabbra nem kell törekedni. 06148909999 és 06367 egy Szerintem másfél percünk van, meg valami hamarabb kell, mint 10 óra ezt abba hagyni. Egy dolognak örülök, hogy azért valamelyest izgatja a probléma, de ez kevés. Jövő héten, hétfőn, kedden nem lesz élő is, műsor, mert sarokműtétenesem keresztül, hogy szerdán be tudok-e ide botorkálni, ezt nem tudom. Ezt a végig csinálom, mint hogy a mai műsor is végig lett csinálva. Amikor sarokműtéten lesz, akkor is be lehet majd ide telefonálni, és senki nem fogja őket, önöket lebaszni, hogy azt egyébként Milner László írta. Mint tudják, a műsor korhatáros nem öncélúan használom a csúnya szavakat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. Köszönöm a Civil Rádiónak, hogy ismét szólhatottak egy fejáncsi. Belejtsz az összes többi műsor, a segítséget, az Úristennek a stratégiai partnerséget, hogyha ez nem túlsértő. És hogyha csak kísérleti műsor volt a mai, és nem az utolsó, akkor holnap reggel 7 órakor találkozunk. A kettő között vámasú Dörrépont, so Fiala János, kukatz, gmail.com. Viszontalan Látja,